Cartea Ezechiel, capitolul 1 În al treizecilea an, în a cincia zi a lunii a patra, pe când eram întreprinși de război de la râul Chebar, s-au deschis cerurile și am avut vedenii dumnezeiești. În a cincea zi a lunii, era în anul al cincea al robiei împăratului Ioachin, cuvântul Domnului a vorbit lui Ezechiel, fiul lui Buzi, preotul, în țara Haldeilor, lângă râul Chebar. Și acolo a venit mâna Domnului peste el. M-am uitat și iată că a venit de la în noapte un vânt praznic, un nor gros și un snop de foc, care răspândea de jur prejur o lumină strălucitoare, în mijlocul căreia lucea ca o aramă lustruită, care ieșea din mijlocul focului. Tot în mijloc se mai vedeau patru făpturi vii, a căror înfățișare aveau o asemânare omenească. Fiecare din ele avea patru fețe și fiecare avea patru aripi. Picioarele lor erau drepte și talpa picioarelor lor, era ca a piciorului unui vițel și scânteiau ca niște aramă lustruite. Sub aripi, de cele patru părți ale lor aveau niște mâini de om. Și toate patru aveau fețe și aripi. Aripile lor erau prinse una de alta. Și când mergeau, nu se întorceau în nicio parte, ci fiecare mergea drept înainte. Cât despre chipul fețelor lor, erau așa. Înainte, toate aveau o față de om. La dreapta lor, toate patru aveau câte o față de leu. La stânga lor, toate patru... Aveau câte o față de bou, iar înapoi toate patru aveau câte o față de vulturi. Aripile fiecăreia erau întinse în sus, așa că două din aripile lor ajungeau până la cele învecinate, iar două le acopereau trupurile. Fiecare mergea drept înainte, și anume în controle mâna Duhul să meargă, întreacolo mergeau. Iar în mersul lor nu se întorceau în nicio parte. În mijlocul acestor făpturi vii era ceva ca niște cărbuni de foc aprinși, care ardeau, și ceva ca niște făclii, un încoace și încolo printre aceste făpturi vii. Focul acesta arunca o lumină strălucitoare și din el ieșau fulgeri. Făpturile vii însă când alergau și se întorceau erau ca fulgerul. Mă uitam la aceste făpturi vii și iată că pe pământ afară de făpturile vii era o roată la fiecare din cele patru fețe ale lor. Înfățișarea acestor roate și materialul din care erau făcute păreau de hrisolit și toate patru aveau aceeași întocmire. Înfățișarea și alcătuirea lor erau de așa fel, încât fiecare roată părea că este în mijlocul unei alte roate. Când mergeau, alergau pe toate cele patru laturile lor și nu se întorceau deloc în mersul lor. Aveau niște obezi de o înălțime înspăimântătoare și pe obezile lor cele patru roate erau pline cu ochi de jur împrejur. Când mergeau făpturile vii, mergeau și roatele pe lângă ele. Și când se ridicau făpturile vii de la pământ, se ridicau și roatele. Unde le mâna Duhul să meargă, acolo mergeau încotro voia Duhul. Și împreună cu ele se ridicau și roatele, căci Duhul făpturilor vii era în roate. Când mergeau făpturile vii, mergeau și roatele. Când se opreau ele, se opreau și roatele. Când se ridicau de pe pământ, se ridicau și roatele, căci Duhul făpturilor vii era în roate. Deasupra capetelor făpturilor vii era ceva ca o întindere a cerului, care se mâna cu cristalul strălucitor și se întindea în aer sus peste capetele lor. Sub cerul acesta, aripile lor stăteau drepte întinse una spre alta și mai aveau fiecare câte două aripi care le acopereau trupurile. Când umblau, am auzit vâjitul aripilor lor, ca vâjuitul unor ape mari și ca glasul celui tot puternic. Când mergeau, era un vuiet gălăgios al unei oștiri, iar când se opreau, își lăsau aripile în jos. Și venea un vuiet care pornea de deasupra cerului întins peste capetele lor, iar când se opreau, își lăsau aripile în jos. Deasupra cerului care era peste capetele lor, era ceva ca o piatră de safir în tipul unui scaun de domnie. Pe acest chip de scaun de domnie se vedea ca un chip de om care ședea pe el. Am mai văzut iarăși o lucire de aramă lustruită ca niște foc, în înăuntrul căruia era omul acesta și care strălucea de jur în prejur. De la tipul rălunchilor lui până sus și de la tipul rălunchilor lui până jos am văzut ca un fel de foc. Și de jur împrejur era înconjurat cu o lumină strălucitoare. Cam înfățișarea curcubeului care stă în nor, într-o zi de ploaie, așa era și înfățișarea acestei lumini strălucitoare care îl înconjura. Astfel era arătarea slavei Domnului. Când am văzut-o, am căzut cu fața la pământ și am auzit glasul unuia care vorbea. Capitolul 2 El mi-a zis, fiul omului, stai în picioare și îți voi vorbi.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 Și du-te, vorbește casei lui Israel. Am deschis gura și mi-a dat să mănânc sulul acela. El mi-a zis, fiul omului, hrănește-ți trupul și umple-ți măruntaiele cu sulul acesta pe care ți-l dau. L-am mâncat și în gura mea a fost dulce ca mierea. El mi-a zis, fiul omului, du-te la casa lui Israel și spune-le cuvintele mele, căci nu ești trimis la un popor cu o vorbire încurcată și cu o limbă greoaie, și la casa lui Israel. Nu la niște popoare mari, cu o vorbire încurcată și cu o limbă greoaie, ale căror cuvinte să nu le poți pricepe. Negreșit dacă te-aș trimite la ele, te-ar asculta. Dar casa lui Israel nu va voi să te asculte, pentru că nu vrea să mă asculte. Căci toată casa lui Israel are fruntea încruntată și inima împietrită. Iată îți voi face fața tot așa de aspre ca și fețele lor și fruntea tot așa de aspre ca fruntea lor. Îți voi face fruntea ca un diamant mai aspre decât stânca. Nu te teme și nu te speria de ei, căci sunt o casă de îndărătnici. El mi-a zis, Fiul omului, primește în inima ta și ascultă cu urechile tale toate cuvintele pe care ți le spun. Du-te la prinși de război la copiii poporului tău. Vorbește-le și fie că vor asculta, fie că nu vor asculta să le spui. Așa vorbește Domnul Dumnezeu. Și Duhul m-a răpit și am auzit înapoi a mea dărdăitul unui mare cu tremur de pământ. Slava Domnului s-a ridicat din locul ei. Am auzit și vâjitul aripilor făturilor vii care se loveau una de alta, uruitul roatelor de lângă ele și dârdăitul unui mare cu tremuri de pământ. Când m-a răpit duhul și m-a luat, mergeam amărât și mânios și mâna Domnului apăsătare peste mine. Am ajuns la Telabib, la robii de război care locuiau la râul Chebar, în locul unde se aflau. Și am rămas acolo înmărmurit în mijlocul lor șapte zile. După șapte zile, cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel. Fiul omului, te pun păzitor peste casa lui Israel. Când vei auzi un cuvânt care va ieși din gura mea, să-i înștiințezi din partea mea. Când voi zice celui rău, vei muri negreșit. Dacă nu-l vei înștiința și nu-i vei spune ca să-l întorci de la calea lui cerea și să-i viața, acel om rău va muri prin nelegiuirea lui, dar îi voi cere sângele din mâna ta. Dar dacă vei înștiința pe cel rău și el tot nu se va întoarce de la răutatea lui și de la calea lui ce are. va muri prin nelegiuirea lui, dar tu îți vei mântui sufletul. Dacă un om neprihănit se va abate de la neprihănirea lui și va face ce este rău, îi voi pune un laț înainte și va muri. Dacă nu l-ai înștiințat, va muri prin păcatul lui și nu îi se va mai pomeni neprihănirea în care a trăit, dar îi voi cere sângele din mâna ta. Dar dacă vei înștiința pe cel neprihănit să nu păcătuiască și nu va păcătui, va trăi pentru că a primit înștiințarea, iar tu îți vei mântui sufletul. Și mâna Domnului a venit peste mine acolo și mi-a zis, scoală-te, du-te în vale și acolo îți voi vorbi. M-am sculat și m-am dus în vale și iată că slava Domnului s-a arătat acolo așa cum o văzusem la râul Chebar. Atunci am căzut cu fața la pământ. Duhul a intrat în mine și m-a făcut să stau pe picioare. Și Domnul mi-a vorbit și mi-a zis, du-te și închide-te în casă, căci iată fiul omului, vor pune peste tine funii cu care te vor lega, ca să nu mai poți ieși în mijlocul lor. Îți voi lipi limba de cerul gurii ca să rămâi mut și să nu-i poți mustra, căci sunt o casă de îndărădnici. Dar când îți voi vorbi, îți voi deschide gura ca să le spui, așa vorbește Domnul Dumnezeu, cine vrea să asculte, să asculte, cine nu vrea, să nu asculte căci sunt o casă de îndărădnici. Capitolul 4 și tu, fiul omului, ia o cărămidă, pune-o înaintea ta și sapă pe ea cetatea Ierusalimului. înfățișează o împresurată, zidește întărituri în jurul ei, înconjoară-o cu un șans de apărare, pune tabere de ostași în ei și ridică berbeci de fier împotriva ei de jur în prejur. Ia o tigaie de fier și pune-o ca un zid de fier între tine și cetate. Îndreaptă-ți fața împotriva ei ca să fie împresurată și să o strâmtorezi. Acesta să fie un semn pentru casa lui Israel. Apoi culcăte pe coasta stângă și pune pe ea nelegiuirea casei lui Israel. Câte zile vei sta culcat pe coasta aceasta, le vei purta nelegiuirea lor. Îți voi socoti un număr de zile de opotrivă cu acela al anilor nelegiuirilor, și anume 390 de zile în care să porți nelegiuirea casei lui Israel. După ce vei sprevi aceste zile, culcăte a doua oară pe coasta dreaptă și poartă nelegiuirea casei lui Iuda 40 de zile. Îți spun câte o zi pentru fiecare an. Apoi întoarceți fața și brațul dezgoliți spre Ierusalimul în presura și prorocește împotriva lui. Și iată, voi pune funii peste tine ca să nu poți să te întorci de pe o coastă pe alta până nu vei împlini zilele în tale. ritale. Iați și grâu, orz, bob, linte, mei și alac. Pune-le într-un vas și fă pâine din ele câte zile vei sta culcat pe coastă. 390 de zile să mănânci din ele. Hrana pe care o vei mânca să o mănânci cu cântarul și anume câte douăzeci de siclii pe zi, să mănânci din ea din când în când. Apa pe care o vei bea, o vei bea cu măsură și anume câte o șesime de hin, vei bea din ea din când în când. Hrana să o mănânci ca turte de orz pe care le vei coace în fața lor cu balegă de om. Și Domnul a zis, așa își aș vor mânca pâinea spurcată lui Israel printre neamurile printre care îi voi izgoni. Eu am zis, Ah, Doamne, Dumnezeule, iată, sufletul meu n-a fost pângărit niciodată. Din tinerețea mea și până acum niciodată n-am mâncat dintr-un dobitoc mort sau sfârșit, și nicio o carne necurată n-a intrat în gura mea. El mi-a răspuns, Ei bine, iată că-ți dau balegă de bou în loc de balegă omenească și-ți vei face pâine pe ea. Și el mi-a mai zis, Fiul omului, iată că voi sfărâma oiagul pâinii la Ierusalim, așa că vor mânca pâine cu cântarul și cu necaz și vorbea apă cu măsură și cu groază. Vor duce lipsă de pâine și de apă, se vor uimi unii de alții și se vor sfârși din pricina nelegiuirilor. Capitolul 5. Și tu, fiul omului, ia o sabie ascuțită, ia o cabrici de ras și trece-o peste cap și barbă. Ia apoi o cumpană de cântărit și împarte părul. O treime din el arde în foc, în mijlocul cetății, când se vor împlini zilele împresurării. O treime ia-o și tai -o cu sabia de jur în prejurul cetății, iar o treime risipește-o în vânt, căci voi trage sabia după ei. Totuși, ea vreo câțiva peri din ei și strânge impolele hainei tale. Din aceștia să mai iei, iarăși vreo câțiva să-i arunci în foc și să-i arzi în foc. Din ei va ieși un foc împotriva întregei casea lui Israel. Așa vorbește Domnul Dumnezeu, acesta este Ierusalimul. Eu îl pusesem în mijlocul neamurilor și de jur împrejurul lui sunt țări. Dar el s-a răzvrătit împotriva legilor și poruncilor mele și s-a făcut mai vinovat decât neamurile și țările de prin prejur. Căci a nesocotit legile mele, n-a urmat poruncile mele. De aceea așa vorbește Domnul Dumnezeu, pentru că ați fost mai îndărătnici decât neamurile care vă înconjoară, pentru că n-ați urmat poruncile mele și n-ați împlinit legile mele și n-ați lucrat nici măcar după legile neamurilor care vă înconjoară, din pricina aceasta, așa zice Domnul Dumnezeu, Iată am necaz pe tine și voi aduce la îndeplinire în mijlocul tău judecățile mele sub ochii neamurilor. Din pricina tuturor uriciunilor tale îți voi face ce n-am mai făcut niciodată și nici nu voi mai face vreodată. De aceea părinții vor mânca pe copiii lor în mijlocul tău și copiii vor mânca pe părinții lor. Îmi voi împlini judecățile împotriva ta și voi risipi în toate vânturile pe toți cei ce vor mai rămânea din tine. De aceea, pe viața mea, zice Domnul Dumnezeu, pentru că mi-ai pângărit locașul meu cel sfânt cu toți idolii și toate urăciunile tale, și eu îmi voi întoarce ochii de la tine. Ochiul meu va fi fără milă și nu mă voi îndura. O treime din locuitorii tăi va muri de ciumă și va fi nimicită de foame în mijlocul tău. O treime va cădea ucisă de sabie în jurul tău și o treime o voi risipi în toate vânturile și voi scoate sabia după ei. Îmi voi potoli astfel mânia. Îmi voi domoli astfel urgia cu ei și mă voi răzbuna ca să știe că eu, Domnul, am vorbit în mânia mea, vărsându-mi urgia peste ei. Te voi preface într-un pustiu, te voi face de o cară printre neamurile care te-nconjoară, înaintea tuturor trecătorilor. Vei ajunge de o cară și de rușine, vei fi o pildă și o groază pentru neamurile care te înconjoare, când voi aduce la îndeplinire judecățile mele împotriva ta, cu mânie, cu urgie și cu pedepse aspre, eu, Domnul, o spun... Când voi arunca împotriva lor săgețile nimicitoare ale foametei, care dau moartea și pe care le voi trimite să vă nimicească. Căci la nenorocirile voastre voi mai adăuga și foametea și vă voi sfărâma toiagul puii. Voi trimite împotriva voastră nu numai foametea, ci și fiarele sălbatice care vă vor lăsa fără copii. Ciuma și vărsarea de sânge vor trece prin mijlocul tău. Voi aduce peste tine și sabia. Eu, Domnul, vorbesc. Capitolul 6 Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel. Fiul omului, întoarceți-vă fața spre munții lui Israel, prorocește împotriva lor și zi. Munții lui Israel, ascultați cuvântul Domnului Dumnezeu. Așa vorbește Domnul Dumnezeu către munți și dealuri, către văgăuni și voi. Iată voi aduce sabia împotriva voastră și vă voi nimici înălțimile. Altarele voastre vor fi pustite, stâlpii voștri închinați soarelui, vor fi sfărâmați și voi face ca morții voștri să cadă înaintea idolilor voștri. Voi pune trupurile moarte ale copiilor lui Israel înaintea idolilor lor și vă voi risipi oasele în jurul altarelor voastre. Pretutind pe unde locuiți, cetățile vă vor fi nimicite și înălțimile pustiite, altarele voastre vor fi surpate și părăsite, idolii voștri vor fi sfărâmați și vor pieri, stâlpii voștri închinați soarelui vor fi tăiați și lucrările voastre nimicite. Morții vor cădea în mijlocul vostru și veți ști că eu sunt Domnul. Dar voi lăsa câteva rămășițe dintre voi, care vor scăpa de sabie printre neamuri când veți fi risipiți în felurite țări. Și cei ce vor scăpa din voi își vor aduce aminte de mine printre neamurile unde vor fi robi, pentru că le voi zdrobi inima curvară și necredincioasă și ochii care au curvit după idolii lor. Atunci le va fi scârbă de ei înșiși, din pricina mișeliilor pe care le-au făcut, din pricina tuturor urăciunilor lor, și vor ști că eu sunt Domnul și că nu degeaba i-am amenințat că le voi trimite toate aceste rele. Așa vorbește Domnul Dumnezeu, bate din mâini, dă din picioare și zi, vai, pentru toate urăciunile cele rele ale casei lui Israel, care va cădea lovite de sabie, de foamete și de ciumă. Cine va fi departe, va muri de ciumă, și cine va fi aproape, va cădea ucis de sabie, iar cine va rămânea și va fi impresurat, va pieri de foame. Așa voi potoli urgia asupra lor. Și veți ști că eu sunt Domnul când morții lor vor fi în mijlocul idolilor lor, în prejurul altarelor lor, pe orice deal înalt, pe toate vârfurile munților, sub orice copac verde, sub orice stejar stufos, acolo unde aduceau tămâie cu miros plăcut tuturor idolilor lor. Îmi voi întinde mâna împotriva lor și voi face țara șartă și pustie, de la pustie până la Dibla, pretutindeni unde locuiesc. Și vor ști că eu sunt Domnul. Capitolul 7. Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel. Și tu, fiul omului, ascultă. Așa vorbește Domnul Dumnezeu despre țara lui Israel. Vine sfârșitul, vine sfârșitul peste cele patru margini ale țării. Acum vine sfârșitul peste tine, îmi voi trimite mânia împotriva ta, te voi judeca după faptele tale și te voi pedepsi pentru toate urăciunile tale. Ochiul meu va fi fără milă pentru tine și nu mă voi îndura, ci te voi pedepsi după faptele tale, cu toate că urăciunile tale vor fi în mijlocul tău și ar trebui să te ajute. Și veți ști că Eu sunt Domnul. Așa vorbește Domnul Dumnezeu. Iată vine o nenorocire, o nenorocire nemaipomenită. Vine sfârșitul, vine sfârșitul, se trezește împotriva ta. Iată că ași venit. Îți vine rândul locuitor al țării, vine vremea, se apropie ziua de necaz și nu de bucurie pe munți. Acum îmi voi vărsa cu curând urgia peste tine, îmi voi potoli mânia peste tine, te voi judeca după faptele tale și te voi pedepsi pentru toate minciunile tale. Ochiul meu va fi fără milă și nu mă voi îndura. Te voi pedepsi după faptele tale, măcar că urciunile tale vor fi în mijlocul tău și ar trebui să te ajute. Și veți ști că eu sunt Domnul Cel ce lovește. Iată ziua, iată-o că vine, îți vine rândul, înflorește toiagul, odrăzlește mândria. Silnicia s-a înălțat ca să slujească de toia greutății. Nu mai rămâne nimic din ei, nici din gloata lor gălăgioasă, nici din bogăția lor. Și nimeni nu-i bocește. Vine vremea, se apropie ziua. Să nu se bucure cumpărătorul, să nu se mâhnească în vânzătorul, căci îți bucnește împotriva împotriva lor mulțime. Nu, vânzătorul nu va mai căpăta înapoi ce a vândut, chiar dacă ar mai fi printre cei vii. Căci prorocia împotriva întregei lor mulțimi nu va mai fi schimbată și, din pricina nelegiuirii lui, nici unul nu-și va păstra viața. Sună trâmbița, totul este gata, dar nimeni nu merge la luptă, căci urgia mea izbucnește împotriva întregei lor mulțimi. Apare bântuie sabia, în casă ciuma și foametea. Cine este la câmp va muri de sabie, iar cine este încetate va fi mâncat de foamete și ciumă. Ugarilor, când scapă, stau pe munți, ca niște porumbei ai văilor, văitându-se toți, fiecare de nelegiuirea lui. Mâinile tuturor au slăbit și genunchii tuturor se topesc apa. Să încin cu saci și apucă groază. Toate fețele sunt acoperite de rușine și toate capetele sunt rase. Își vor arunca argintul pe uliță și aurul lor le va fi o scârbă. Argintul sau aurul lor nu poate să-i scape în ziua urgiei Domnului. Nu poate nici să le sature sufletul, nici să le umple măruntaile, căci el i-a aruncat în nelegiuirea lor. Se făleau cu podoava lor măreață și cu ea au făcut icoanele urăciunilor lor, ale idolilor lor. De aceea le-o voi preface în scârbă pentru ei. O voi da deja în mâinile străinilor și ca pradă pământului ca să o pângărească. Îmi voi întoarce fața de la ei și mi se va pângări locașul meu cel sfânt. Da, prădătorii vor pătrunde în el și îl vor pângări. Pregătiți lanțurile, căci țara este plină de omoruri și cetatea este plină de sălnicie. Voi aduce popoarele cele mai rele ca să pune mâna pe casele lor. Voi pune capăt mândriei celor puternici și sfintele lor locașuri vor fi pângărite. Vine prăpădul, ei caută scăpare, dar scăpare nu-i. Vine nenorocire peste nenorocire, zvon după zvon. Ei cer vedenii prorocilor. Dar preoții nu mai cunosc legea și bătrânii nu mai pot da sfaturi. Împăratul voi voievodul se înspăimântă și mâinile poporului țării tremură. Le voi face după umbletele lor, îi voi judeca după cuvință și vor ști că eu sunt Domnul. Capitolul 8 În al șaselea an, în ziua a 50 -a, a lunii a șasea, pe când ședeam în casă și bătrânii lui Iuda ședeau înaintea mea, mâna Domnului Dumnezeu a căzut peste mine. M-am uitat și iată că era un chip care avea o înfățișare de om. De la coapse în jos era foc și de la coapse în sus era ceva strălucitor, ca niște aramă lustruită. El a întins ceva ca o mână și m-a apucat de capului. Duhul m-a răpit între pământ și cer și m-a dus în vedenii dumnezeiești, la Ierusalim, la ușa porții de la curtea din lăuntru, care caută spre noapte, unde era locul idolului geloziei, care stârnea gelozia Domnului. Și iată că slava Dumnezeului lui Israel era acolo, așa cum o văzusem în vale. El mi-a zis, fiul omului, ea ridică ochii spre miezul noapte. A ridicat ochii spre miezul noapte. Iată că idolul acesta al geloziei era la mează noapte de poarta altarului la intrare. Și el mi-a zis, fiul omului, vezi ce fac ei? Vezi tu marile urăciuni pe care le se săvârșește aici casa lui Israel ca să mă depărteze de sfântul meu locaș? Dar vei mai vedea și alte urăciuni și mai mari. Atunci m-a dus la poarta curții, m-am uitat și iată că era o gaură în perete. Și mi-a zis, fiul omului, ia sapă în perete. Am săpat în zid și iată că era o ușă. Și mi-a zis, intră și vezi de cele rele pe care le săvârșesc ei aici. Am intrat și m-am uitat și iată că erau tot felul de chipuri de târâtoare și de dobitoace urăcioase și toți idolii casei lui Israel zugrăviți pe perete de jur împrejur. Înaintea acestor idoli stăteau șaptezeci de oameni din bătrânii casei lui Israel, în mijlocul cărora era Iaazania, fiul lui Șafan. Fiecare din ei avea o cădelniță în mână și se înălțau un nor gros de tămâie. Și el mi-a zis, fiul omului, vezi ce fac în întuneric bătrânii casei lui Israel, fiecare în odaia lui plină de chipuri? Căci ei zic, nu ne vede Domnul. A părăsit domnul țara aceasta. Și mi-a zis, vei mai vedea și alte urâciuni mari pe care le săvârșesc ei. Și m-a dus la intrarea porții casei domnului din sfremează noapte. Și iată că acolo stăteau niște femei care plângeau pe tamuz. Și el mi-a zis, vezi fiul omului, vei mai vedea și alte urâciuni mai mari decât acestea. Și m-a dus în curtea din lăuntru a casei domnului. Și iată că la ușa templului domnului între vor și altar, erau aproape 25 de oameni, cu dosul întors spre Templul Domnului și cu fața spre răsărit. Și se închinau înaintea soarelui spre răsărit. Și el mi-a zis: Vezi, fiul omului, este prea puțin oare pentru casa lui Iuda ca să vășesc ei urăciunile pe care le să aici? Trebuia să mai umple și țara cu sălnicie și să nu înceteze să mămânie? Iată că ei își apropie ramura de nas. De aceea și eu voi lucra cu urgie. Ochiul meu va fi fără milă și nu mă voi îndura. Chiar dacă vor striga în gura mare la urechile mele, tot nu-i voi asculta. Capitolul 9 Apoi a strigat cu glas tare la urechile mele. Apropiați-vă voi care trebuie să pedepsiți cetatea, fiecare cu unealta lui de nimicire în mână. Și iată că au venit șase oameni de pe drumul porții de sus, dinspre measă noapte, fiecare cu unealta lui de nimicire în mână. În mijlocul lor era un om îmbrăcat într-o haină de in și cu o călimară la brâu. Au venit și s-au așezat lângă altarul de aram. Slava Dumnezeului lui Israel s-a ridicat de pe heruvimul pe care era și s-a îndreptat spre pragul casei. Și el a chemat pe omul acela care era îmbrăcat cu haina de in și care avea călimară la brâu. Domnul i-a zis, Treci prin mijlocul cetății, prin mijlocul Ierusalimului și fă un semn pe fruntea oamenilor care suspină și gem din pricina tuturor urăciunilor care se săvârșesc acolo. Iar celorlalți le-a zis în auzul meu, treceți după el în cetate și loviți. Ochiul vostru să fie fără milă și să nu vă îndurați. Ucideți și nimiciți pe bătrân, pe tineri, pe fecioare, pe copii și pe femei. Dar să nu vă atingeți de niciunul din cei ce au semnul pe frunte. Începeți însă cu locașul meu cel sfânt. Ei au început cu bătrânii care erau înaintea templului și el le-a zis, Spurcați casa și umpleți curțile cu morți. Ieșiți! Ei au ieșit și au început să ucidă în cetate. Pe când ucideau ei astfel și eu stam încă singur acolo, am căzut cu fața la pământ și am strigat, Ah, Doamne Dumnezeule, vrei să nimicești oare tot ce a mai rămas din Israel vărsându-ți orgia asupra Ierusalimului? El mi-a răspuns, "Nelejuirea casei lui Israel și Iuda este mare, peste măsură de mare. Țara este plină de omoruri și cetatea este plină de nedreptate, căci ei zic, Domnul a părăsit țara și Domnul nu vede nimic. De aceea și eu voi fi fără milă și nu mă voi îndura, ci voi face să cadă asupra capului lor faptele lor. Și iată că omul cel îmbrăcat în haina de și care avea călimara la brâu, a adus următorul răspuns. Am făcut ce mi-ai poruncit. Capitolul 10 M-am uitat, și iată că pe cerul care era deasupra capului herovimilor era ceva ca o piatră de safir. Deasupra lor se vedea ceva asemănător cu un chip de scaun de domnie. Și Domnul a zis omului acelui, îmbrăcat în haine de in, Vârte între roatele de sub herovim, umpleți mâinile cu cărbune aprinși care sunt între herovim și împrăștii-i peste cetate. Și el s-a vârit între roate sub ochii mei. Herovimii stăteau în partea dreaptă a casei când s-a vărât omul acela între roate, iar norul a umplut curtea din lăuntru. Atunci slava Domnului s-a ridicat de pe Heruvim și s-a îndreptat spre pragul casei, așa încât templul s-a umplut de nor și curtea s-a umplut de strălucirea slavei Domnului. Vâjăitul aripilor Heruvimilor s-a auzit până la curtea de afară, ca glasul Dumnezeului Celui Atotputernic când vorbește. Când a poruncit, deci, omului acelui îmbrăcat în haină de in să ia foc dintre roate, dintre herovim, omul acesta s-a dus și s-a așezat lângă roate. Atunci, un herovim a întins mâna între herovim spre focul care era între herovim. A luat foc și l-a pus în mâinile omului acelui îmbrăcat cu haina de in. Și omul acesta l-a luat și a ieșit afară. La herovim se vedea ceva ca o mână de om sub aripile lor. M-am uitat și iată că lângă herovim erau patru roți. O roată lângă un herovim și o roată lângă celălalt herovim. Dar roatele acestea străluceau ca o piatră de hirisolit. După înfățișare, toate cele patru roți aveau același chip. Fiecare roată părea că este în mijlocul altei roți. Când mergeau, mergeau de cele patru laturi ale lor și nu se învârteau în mers, ci mergeau în încotro, mergea capul, fără să se învârtească în mersul lor. Tot trupul heruvimilor, spatele lor, mâinile lor și aripile lor erau pline de ochi ca și cele patru roți din prejur. Am auzit cu urechile mele că roatele erau chemate roate învârtitoare. Fiecare avea patru fețe. Fața celui din tâi era o față de heruvim, fața celui de-al doilea o față de om, a celui de-al treilea o față de leu și celui de-al patrulea o față de vulturi. Și heruvimii s-au ridicat. Erau făpturile vii pe care le văzusem lângă râul Chebar. Când mergeau heruvimii, mergeau și roatele cu ei, și când își întindeau herovime aripile ca să se înalțe de la pământ, nici roatele nu se depărtau de ei. Când se opreau ei, se opreau și ele, și când se înalțau ei, se înalțau și ele cu ei, căci duhul făpturilor vii era în ele. Slava Domnului a plecat din pragul templului și s-a așezat pe heruvimii. Heruvemii și-au întins aripile și s-au înalțat de pe pământ sub ochii mei. Când au plecat ei, au plecat și roțile cu ei. S-au oprit la intrarea porții casei Domnului spre răsărit și slava Dumnezeului lui Israel era sus deasupra lor. Erau făpturile vii pe care le văzusem sub Dumnezeul lui Israel lângă râul Chebar și am băgat de seamă că erau herovini. Fiecare avea patru fețe, fiecare avea patru aripi și sub aripile lor era ceva ca o mână de om, dar fețele lor erau ca cele pe care le văzusem la râul Chebar cu aceeași înfățișare. Erau tot ei, fiecare mergea drept înainte. Capitolul 11. Duhul m-a răpit și m-a dus la poarta de răsărit a casei Domnului care caută spre răsărit. Și iată că la intrarea porții erau 25 de oameni și în mijlocul lor am văzut pe fiul fiului Azur, și pe Pelatia, fiului Benaia, căpeteniile poporului. Și Domnul mi-a zis, Fiul omului, aceștia sunt oamenii care fac planuri nelegiuite și dau sfaturi rele în cetatea aceasta. Ei zic, nu este încă vremea potrivită ca să zidim case. Cetatea este cazanul și noi suntem carnea. De aceea prorocește împotriva lor, prorocește fiul omului. Atunci Duhul Domnului a căzut peste mine și mi-a zis, Spune, așa vorbește Domnul, astfel vorbiți voi casa lui Israel și ce vă vine în gând știu foarte bine. Ați făcut o mulțime de omoruri în cetatea aceasta și ați umplut ulițele cu cei uciși. De aceea așa vorbește Domnul Dumnezeu, morții voștri pe care i-ați întins în mijlocul cetății acesteia sunt carne, și ea este cazanul, dar voi veți fi scoși afară din ea. Vă temeți de sabie, dar eu voi aduce sabie peste voi, zice Domnul Dumnezeu. Vă voi scoate din cetatea aceasta, vă voi da în mâinile străinilor și voi împlini judecățile mele împotriva voastră. Veți cădea loviți de sabie, vă voi judeca la hotarul lui Israel și veți ști că eu sunt Domnul. Cetatea aceasta nu va fi cazanul vostru și voi nu veți fi carne din el, ci la hotarul lui Israel vă voi judeca. Și veți ști că eu sunt domnul, ale cărui porunci nu le-ați urmat și ale cărui legi nu le-ați împlinit și ați lucrat după obiceiurile neamurilor care vă înconjoară. De când proroceam eu, am murit pe Latia, fiului Benaia. Eu am căzut cu fața la pământ și am strigat cu glas tare. Ah, Doamne, Dumnezeule, vrei să nimicești Tu și ce mai rămas din Israel? Și cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel. Fiul omului, frații tăi, da, frații tăi, cei din robie și toată casa lui Israel sunt aceia despre care zic locuitorii Ierusalimului, ei sunt departe de Domnul, țara ne-a fost dată nouă în stăpânire. De aceea spune despre ei, așa vorbește Domnul Dumnezeu, dacă îi țin depărtați printre neamuri, dacă i-am risipit în felurite țări, totuși le-am fost un templu pentru câteva vreme în țara în care au venit. De aceea să le spui, așa vorbește Domnul Dumnezeu, vă voi strânge din mijlocul popoarelor, vă voi aduna iarăși din țările în care sunteți risipiți și vă voi da țara lui Israel. Și când vor veni în ea, vor scoate de acolo toți idolii și toate urăciunile. Le voi da o altă inimă și voi pune un duh nou în voi. Voi lua din trupul lor inima de piatră și le voi da o inimă de carne, ca să urmeze poruncile mele, să păzească și să împlinească legile mele. Și ei vor fi poporul meu, iar eu voi fi Dumnezeul lor. Dar acelora a căror inimă simte plăcere față de idolii și urăciunile lor, le voi întoarce faptele asupra capului lor, zice Domnul Dumnezeu. După aceea, heruvimii și-au întins aripile însoțiți de roți, și slava Dumnezeului lui Israel era sus deasupra lor. Slava Domnului s-a înălțat din mijlocul cetății și s-a așezat pe muntele de la răsăritul cetății. Pe mine însă m-a răpit duhul și m-a dus iarăși în vedenie prin Duhul lui Dumnezeu în haldea, la prinși și de război. Și astfel, vedenia pe care o avusesem, a pierit de la mine. Apoi am spus prinșilor de război toate lucrurile pe care mi le descoperise Domnul. Capitolul 12 Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel. Fiul omului, tu locuiești în mijlocul unei case de îndărătnici, care au ochi să vadă și nu văd, urechi de auzit și naud, căci sunt o casă de răzvrătiți. De aceea, fiul omului, pregătește-ți lucrurile de călătorie și pleacă ziua sub ochii lor. Pleacă în fața lor, din locul unde ești, și du-te în alt loc. Poate că vor vedea că sunt o casă de îndrădnici. Scoateți lucrurile ca niște lucruri de călătorie, ziua sub ochii lor, dar pleacă seara în fața lor, cum pleacă cei ce se duc în robie. Să spargi zidul sub ochii lor și să scoți lucrurile pe acolo. Să le pui pe umăr sub ochii lor, să le scoți afară pe negură, să-ți acoperi fața și să nu te uiți la pământ, căci vreau să fii un semn pentru casa lui Israel. Am făcut cum mi se poruncise, mi-am scos lucrurile ziua ca pentru călătorie. Searam spart zidul cu mâna și le-am scos pe negură și le-am pus pe umăr în fața lor. Dimineața însă cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel. Fiul omului, nu ți-a zis casa lui Israel, această casă de îndărătnici, ce faci? Spune-le, așa vorbește Domnul Dumnezeu, prorocia aceasta privește pe Domnul care este la Ierusalim și pe toată casa lui Israel care se află acolo. Spune, eu sunt un semn pentru voi. Cum am făcut eu, așa li se va face și lor. Se vor duce într-o țară străină în robie. Domnitorul care este în mijlocul lor își va pune lucrurile pe umăr și va pleca pe negură. Vor sparge zidul ca să-l scoată afară. Își va acoperi fața ca să nu vadă pământul cu ochii. Îmi voi întinde mreaja peste el și va fi prins în lațul meu. Îl voi duce la Babilon în țara haldeilor, dar nu-i va vedea și va muri acolo. Pe toți cei ce stau în jurul lui și îi sunt de ajutor... Și pe toate oștile lui îi voi risipi în toate vânturile și voi scoate sabia după ei. Atunci vor ști că eu sunt Domnul, când îi voi împrăștia printre neamuri și îi voi risipi în felurite țări. Dar voi lăsa din ei vreo câțiva oameni care vor scăpa de sabie, de foamete și de ciumă, ca să-i storisească toate urăciunile lor printre neamurile la care vor merge și să știe că eu sunt Domnul. Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel. Fiul omului. Îți vei mânca pâinea tremurând și îți vei bea apa cu neliniște și groază. Spune poporului din țară, așa vorbește Domnul Dumnezeu despre locuitorii Ierusalimului din țara lui Israel. Ei își vor mânca pâinea cu neliniște și își vor bea apa cu groază, căci țara le va fi jefuită de tot ce are, din pricina silnicii tuturor celor ce o locuiesc. Cetățile pline cu popor vor fi nimicite și țara va fi pustiită ca să știți că eu sunt Domnul. Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel. Fiul omului, ce înseamnă acest cuvânt de batjocură pe care îl întrebuințați în țara lui Israel? Zilele se lungesc și toate vedeniile rămân neîmplinite. De aceea spunele, așa vorbește Domnul Dumnezeu, voi face să înceteze acest cuvânt de jocură și nu se va mai întrebuința în Israel. De aceea spunele, se apropie zilele și toate vedeniile se vor împlini. Căci nu vor mai fi vedenii mincinoase nici prorocii înșelătoare în mijlocul casei lui Israel. Căci eu, Domnul, voi vorbi. Ce voi spune, se va împlini și nu va mai fi amânat. Da, în zilele voastre, casă de îndărădnici, voi rosti un cuvânt și îl voi împlini, zice Domnul Dumnezeu. Cuvântul Domnului mi-a vorbit apoi astfel. Fiul omului, iată casa lui Israel, zice, Vedeniile pe care le are el nu sunt aproape să se împlinească și prorocește pentru vremuri depărtate. De aceea spune -le. așa vorbește Domnul Dumnezeu, nu va mai fi zăbavă în împlinirea cuvintelor mele, ci cuvântul pe care îl voi rosti se va împlini, zice Domnul Dumnezeu. Capitolul 13 Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel. Fiul omului prorocește împotriva prorocilor lui Israel care prorocesc și spune celor ce prorocesc după gustul inimilor. Ascultați cuvântul Domnului. Așa vorbește Domnul Dumnezeu. Vai de prorocii fără minte care umblă după duhul lor și nu văd nimic. Prorocii tăi, Israele, sunt ca niște șacali în mijlocul rămăturilor. Voi nu v-ați suit înaintea spărturilor, n-ați înconjurat cu un zid casa lui Israel ca să rămâneți tari în luptă în ziua Domnului. Vedeniile lor sunt înșelătoare și prorociile lor mincinoase. Ei zic, așa vorbește Domnul, măcar că Domnul nu i-a trimis, și fac pe oameni să tragă nădejde că se va împlini cuvântul lor. Nu sunt înșelătoare vedeniile pe care le aveți și nu sunt mincinoase prorociile pe care le rostiți. Voi ziceți, așa vorbește Domnul, în timp ce eu n-am vorbit. De aceea, așa vorbește Domnul Dumnezeu. Pentru că spuneți lucruri înșelătoare și vedeniile voastre sunt minciuni, iată am necaz pe voi, zice Domnul Dumnezeu. Mâna mea va fi împotriva prorocilor ale căror vedenii sunt înșelătoare și ale căror prorocii sunt mincinoase. Ei nu vor rămânea în adunarea poporului meu, nu vor fi scriși în cartea casei lui Israel și nici nu vor intra în țara lui Israel, și veți ști că eu sunt Domnul Dumnezeu. Lucrurile acestea se vor întâmpla pentru că ei rătăcesc pe poporul meu zicând, pace când nu este pace. Poporul meu zidește un zid și ei îl tencuiesc cu ipsos. De aceea spune celor ce l acoper cu ipsos că se va prăbuși, va veni o ploaie cu vifor, pietrele de grindină vor cădea și se va dezlănțui furtună. Iată vi se prăbușește zidul și atunci vi se va zice, unde este ipsosul cu care l-ați tencuit. De aceea așa vorbește Domnul Dumnezeu. În urgia mea voi porni furtuna, în mânia mea va veni o ploaie cu vifor și vor cădea pietre de grindină ca să nimicească. Voi surpa zidul pe care l-ați tencuit cu ipsos, îl voi dovori la pământ și se vor dezgoli temeliile. Se va prăbuși și veți pieri în mijlocul de rămăturilor lui și veți ști că eu sunt Domnul. Îmi voi potoli astfel mânia împotriva zidului și împotriva celor ce l-au tencuit cu Ipsos și vă voi spune. Nu mai este niciun zid și s-a isprăvit cu cei ce l-au tencuit cu Ipsos. S-a isprăvit cu prorocul lui Israel care prorocesc asupra Ierusalimului și au vedenii de pace asupra lui când nu este pace, zice Domnul Dumnezeu. Iar tu, fiul omului, întoarceți privirile împotriva ficelor poporului tău care prorocesc după gustul inimilor și prorocește împotriva lor. Spune! Așa vorbește Domnul Dumnezeu. Vai de cele ce cos pe rinuțe pentru subțiori și fac măhrame pentru capetele oamenilor de orice mărime, ca să prindă suflete. Socotiți că veți prinde sufletele poporului meu ca să vă păstrați cu viață sufletele voastre. Voi mă necinstiți înaintea poporului meu pentru va pum de orz și câteva bucăți de pâine, ucizând niște suflete care n-ar trebui să moară și făcând să trăiască niște suflete care n-ar trebui să trăiască, înșelând astfel pe poporul meu care ascultă minciunile voastre. De aceea așa vorbește Domnul Dumnezeu, iată am necaz pe perinuțele voastre prin care prindeți sufletele ca păsările. De aceea vi le voi smulge de la brațe și voi da drumul sufletelor și anume sufletelor pe care le prindeți ca păsările. Vă voi rupe măhramele și voi scoate pe poporul meu din mâinile voastre, ca să nu mai cadă pradă în mâinile voastre. Și veți ști că eu sunt Domnul. Pentru că întristați prin minciun inima celui neprihănit, când eu însu nu l-am întristat, și pentru că întăriți mâinile celui rău ca să l împiedecați să se lase de la calea lui are făgăduindu-i viața. De aceea nu veți mai avea vedenii înșelătoare și nu veți mai rosti prorocii. Voi scoate din mâinile voastre pe poporul meu și veți ști că eu sunt Domnul. Capitolul 14. Câțiva din bătrânii lui Israel au venit la mine și au șezut înaintea mea. Și cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel. Fiul omului, oamenii aceștia își poartă idolii în inimă și își pironesc privirile spre ceea ce i-a făcut să cadă nelegiuire. Să mă las eu să fiu întrebat de ei. De aceea vorbește-le și spunele? Așa vorbește Domnul Dumnezeu. Orice om din casa lui Israel care își poartă idoli în inimă și care își pironește privirile spre ceea ce l-a făcut să cadă nelegiuirea lui, dacă va veni să vorbească prorocului, eu, Domnul, îi voi răspunde în ciuda mulțimei idolilor lui, ca să prind în chiar inima lor pe aceea din casa lui Israel care s-au depărtat de mine din pricina tuturor idolilor. De aceea spune casă lui Israel, așa vorbește Domnul Dumnezeu, Întoarceți-vă și abateți-vă de la idolii voștri, întoarceți-vă privirile de la toate urăciunile voastre. Căci orice om din cață lui Israel sau din străinii care locuiesc pentru o vreme în Israel, care s-a depărtat de mine, care-și poartă idolii în inima lui și nu-și a privirile de la ceea ce l-a făcut să cadă în elegiuirea lui, dacă va veni să vorbească unui proroc ca să mă întrebe prin el, eu, Domnul, prin mine însum îi voi răspunde. Îmi voi întoarce fața împotriva omului acestuia, îl voi face un semn și de pomină și îl voi nimici cu desăvârșire din mijlocul poporului meu și veți ști că eu sunt Domnul. Dacă prorocul se va lăsa amăgit să rostească un cuvânt, eu, Domnul, am amăgit pe prorocul acela. Îmi voi întinde mâna împotriva lui și îl voi nimici din mijlocul poporului meu, Israel. Își vor purta astfel păcatul lor și pedeapsa prorocului va fi la fel cu pedeapsa celui ce întreabă, ca să nu se mai rătăcească de la mine, casa lui Israel, și să nu se mai spurce cu toate fără de legile ei. Atunci vor fi poporul meu și eu voi fi Dumnezeul lor, zice Domnul Dumnezeu. Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel. Fiul omului, când va păcătui o țară împotriva mea, de dându se la fără de lege, și îmi voi întinde mâna împotriva ei, dacă îi voi sfărâma oiagul pâinii, dacă îi voi trimite foamea, dacă îi voi nimici cu desăvârșire oamenii și vitele, chiar de ar fi în mijlocul ei acești trei oameni, Noe, Daniel și Iov, ei nu și-ar mântui decât sufletul lor prin neprihănirea lor, zice Domnul Dumnezeu. Dacă aș lăsa ca țara să fie cutreierată de fiare sălbatice care ar lăsa-o fără popor, dacă ar ajunge un pustiu pe unde n-ar mai putea trece nimeni din pricina acestor fiare, și-ar fi în mijlocul ei acești trei oameni, pe viața mea, zice Domnul Dumnezeu, că n-ar scăpa nici fi, nici fice, ci numai ei ar scăpa, și țara ar ajunge un pustiu. Sau, dacă aș aduce sabie împotriva țării acesteia, dacă aș zice să treacă sabia prin țară, dacă i-aș nimici cu desăvârșire oamenii și vitele, și dacă ar fi în mijlocul ei acești trei oameni, pe viața mea, zice Domnul Dumnezeu, că n-ar scăpa nici fii, nici fice, ci numai ei singuri ar scăpa. Sau dacă aș trimite ciuma în țara aceasta, dacă mi-aș părsa urgia împotriva ei prin molimă, ca să-i nimicesc cu desăvârșirea oamenii și vitele. Și ar fi în mijlocul ei noie, Daniel și Iov. Pe viața mea, zice Domnul Dumnezeu, că n-ar scăpa nici fii, nici fice, ci numai ei și-ar mântui sufletul prin neprihănirea lor. Totuși, așa vorbește Domnul Dumnezeu. Măcar că trimit împotriva Ierusalimului cele patru pedepse grozavele mele, sabia, foametea, fiarele sălbatice și ciuma, ca să nimicesc cu desăvârșire din el oamenii și vitele, tot va fi o rămășiță care va scăpa, care va ieși din el și anume, fiii și fiice. Iată, aceștia vor veni la voi, le veți vedea purtarea și faptele și vă veți mângâia de nenorocirea pe care o aduc asupra Ierusalimului, de tot ce aduc asupra lui." Ei vă vor mâncui când le veți vedea purtarea și faptele, și veți cunoaște că nu fără temei fac eu tot ce fac împotriva Ierusalimului, zice Domnul Dumnezeu. Capitolul 15 Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel: Fiul omului ce are lemnul de viță mai mult decât orice alt lemn, vițele de vie mai mult decât cele ce sunt printre copacii din pădure. Ia are cineva din lemnul acesta ca să facă vreo lucrare? Face cineva din el vreun cârlic de a târna ceva în el? Iată că este pus pe foc să ardă. După ce-i arde focul cele două capete și mijlocul, mai poate fi el bun de ceva? Iată când era întreg, nu se putea face nimic din el. Cu cât mai puțin acum, după ce l am mistuit și l-a ars focul, s-ar mai putea face vreo lucrare din el. De aceea așa vorbește Domnul Dumnezeu. Ca lemnul de viță dintre copacii din pădure, pe care îl pun pe foc să ard. Așa voi da și pe locuitorii Ierusalimului. Îmi voi întoarce fața împotriva lor. Au ieșit din foc, dar focul îi va arde de tot. Și veți ști că eu sunt Domnul când îmi voi întoarce fața împotriva lor. Voi preface țara într-un pustiu pentru că au fost necredincioși, zice Domnul Dumnezeu. Capitolul 16 Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel. Fiul omului, arată Ierusalimului urăciunile lui și spune-i,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 Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel. Fiul omului, spune o vorbă cu tâlc, spune o pilde casei lui Israel și zi. Așa vorbește Domnul Dumnezeu. Un vultur mare, cu aripi lungi, cu aripile întinse, acoperit cu pene pestrițe, a venit în Liban și a luat vârful unui cedru. A rupt ramura cea mai înaltă a lui, a dus-o într-o țară de negot și a pus-o într-o cetate de negustori. A luat și din semânța țării și a pus-o într-un pământ roditor. A pus-o lângă o apă mare și a sărit o ca pe o salcie. Lăstarul acesta a crescut și s-a făcut un butuc de viță întins, dar nu prea înalt. Vițele îi erau îndreptate spre vulturi și rădăcinile erau sub el. Astfel s-a făcut un butuc de viță, a dat lăstar și a făcut mălițe. Mai era însă un alt vultur mare, cu aripi lungi și cu pene multe. Și iată că din pământul unde era sădită, vița aceasta și-a întins rădăcinile cu lăcomie spre el și și-a îndreptat ramurile spre el ca să o ude mai mult decât pe stratul în care era sădite. Vița era sădită într-un pământ bun, lângă o apă mare, așa că să facă mlădițe, să dea rod și să se facă o viță minunată. Spune, zice Domnul Dumnezeu, îi va merge bine ei oare. Nu-i va smulge vulturul din rădăcinile și îi va tăia rodul și îi se vor usca toate frunzele odrăslite? Se va usca și nu va trebui niciun un braț puternic, nici multă lume ca să o scoată din rădăcinile ei. Iată că este sădită, îi va merge bine? Dacă o va atinge vântul de răsărit, nu se va usca, ea oare? Da, se va usca în straturile unde au drăslit. Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel. Spune se acestea răzvrătite, nu știți ce înseamnă aceasta? Și spune... Iată, împăratul Babilonului a venit la Ierusalim, a luat pe împăratul și pe căpeteniile lui și i-a dus cu el în Babilon. A luat un blăstar de neam împărătesc, a făcut legământ cu el și l-a pus să jure, dar pe mai mari țări i-a luat cu el. Ca împărăția să rămână smerită, să nu se mai poată ridica, ci împăratul să-și țină legământul, rămânându-i credincios. Dar el s-a răsculat împotriva lui și a trimis sol în Egipt ca să-i dea ca și un mare număr de oameni. Cel ce a făcut asemenea lucruri, va lucruri eloare? Va scăpa el oare? Cum să mai scape dacă a rupt legământul? Pe viața mea, zice Domnul Dumnezeu, că în țara împăratului care l-a pus să domnească, față de care și-a călcat jurământul și al cărui legământ l-a rupt lângă el, în mijlocul Babilonului va muri. Așa că nici faraon nu va veni cu o oaste mare și poporul să-l ajute în război, când se vor ridica întărituri și se vor face șansuri pentru nimicirea multor suflete. El a nesocotit jurământul până într-atât că a rupt legământul, ba încă și-a dat mâna și-a făcut toate aceste lucruri, nu va scăpa. De aceea așa vorbește Domnul Dumnezeu. Pe viața mea că întrucât a nesocotit jurământul făcut în numele meu și-a rupt legământul meu, voi face să se întoarcă asupra capului lui lucrul acesta. Îmi voi întinde mreaja peste el și va fi prins în lațul meu, îl voi duce în Babilon și acolo îl voi judeca pentru abaterea săvârșită de el față de mine. Dar toți fugarii din toate oștile lui vor cădea loviți de sabie și cei ce vor mai rămânea vor fi risipiți în toate vânturile. Și veți ști că eu, Domnul, am spus aceste lucruri. Așa vorbește Domnul Dumnezeu. Eu însumi voi lua o rămurea din vârful unui cedru mare și o voi pune la pământ. Voi rupe din vârful ramurilor lui o mlădiță fragedă și o voi sădi pe un munte înalt și ridicat. Și anume, o voi sădi pe un munte înalt al lui Israel. Ea va da lăstar, va aduce rod și se va face un cedru măreț. Păsări de tot felul se vor odihni sub el, tot ce are aripi se va odihni sub umbră ramurilor lui. Și toți copacii de pe câmp vor ști că eu, Domnul, am pogorit copacul care se înalța și am înălțat copacul care era plecat. Că eu am uscat copacul cel verde și am înverzit copacul cel uscat. Eu, Domnul, am vorbit și voi și face. Capitolul 18 Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel. Pentru ce spuneți voi zicătoarea aceasta în țara lui Israel? Părinții au mâncat aguridă și copiilor li s-au strepezit dinții. Pe viața mea, zice Domnul Dumnezeu, că nu veți mai avea prilej să spuneți zicătoarea aceasta în Israel. Iată că toate sufletele sunt ale mele. După cum sufletul fiului este al meu, tot așa și sufletul tatălui este al meu. Sufletul care păcătuiește, acela va muri. Omul care este drept, care face judecată și dreptate... Care nu mănâncă pe munți carne, jertfită idolilor, și nu ridică ochii spre idolii casei lui Israel, care nu ne cinstește nevastă aproape lui său și nu se apropie de nevastă să în timpul necurățeniei ei, care n-a pe nimeni, care dă înapoi datornicului zălogul, care nu răpește nimic, care dă din pâinea lui celui flămând și învelește cu o haină pe cel gol, care nu împrumută cu dobândă și nu ia camătă, care își abate mâna de la nelegiuire și judecă după adevăr între un om și altul care urmează legile mele și păzește poruncile mele, lucrând cu credincioșie. Omul acela este drept și va trăi negreșit, zice Domnul Dumnezeu. Dacă acum omul acesta are un fiu iute la mânie, care varsă sânge sau care face ceva de felul acesta, dacă acest fiu nu se ia nimic după purtarea tatălui său neprihănit, ci mănâncă pe munți, necinstește pe nevasta aproape lui său, asuprește pe cel nenorocit și pe cel lipsit, răpește, nu dă înapoi zelogul, ridică ochii spre idol și face urăciuni, Împrumută cu dobândă și ia camătă, s-ar putea oare să trăiască un astfel de fiu? Nu va trăi. A săvârșit toate aceste urâciuni, de aceea trebuie să moară. Sângele lui să cadă asupra capului lui. Dar dacă un om are un fiu care vede toate păcatele tatălui său, le vede, dar nu face la fel. Dacă fiul acela nu mănâncă pe munți și nu ridică ochii spre idolii casei lui Israel, nu ne ținștește pe nevasta aproape lui său, nu asuprește pe nimeni, nu ia niciun zelog, nu răpește, ci dă din pâinea lui celui flământ și acopere cu o haină pe cel gol. Își abate mâna de la nelegiuire, nu ia nici dobândă, nici camătă, păzește poruncile mele și urmează legile mele. Acela nu va muri pentru nelegiuirea Tatălui Său, ci va trăi negreșit. Dar Tatăl Său, care a fost un asupritor, a răpit de la alții, a făcut în mijlocul poporului Său ce nu este bine. El va muri pentru nelegiuirea lui. Voi însă ziceți, pentru ce nu poartă fiul pedepsa pentru nelegiuirea Tatălui Său? Pentru că fiul a lucrat după neprihănire și dreptate, a păzit și a împlinit toate legile mele. El va trăi negreșit. Sufletul care păcătuiește, acela va muri. Fiul nu va purta nelegiuirea tatălui său și tatăl nu va purta nelegiuirea fiului său. Neprihănirea celui neprihănit va fi peste el și răutatea celui rău va fi peste el. Dar dacă cel rău se întoarce de la toate păcatele pe care le-a săvârșit și păzește toate legile mele și face ce este drept și plăcut, va trăi negreșit. Nu va muri. Toate fără de legile pe care le-a făcut i se vor uita. El va trăi din pricina neprihănirii în care a trăit. Doresc eu moartea păcătosului, zice domnul Dumnezeu. Nu doresc eu mai degrabă ca el să se întoarcă de pe căile lui și să trăiască? Însă dacă cel neprihănit se abate de la neprihănirea lui și se vârșește îneleguirea, dacă se ia după toate urăciunile celui rău, s-ar putea să trăiască el oare? Nu ci toată neprihănirea lui va fi uitată, pentru că s-a dat la nelegiuire și la păcat. De aceea va muri în ele. Voi ziceți, calea Domnului nu este dreaptă. Ascultați, dar, casa lui Israel, nu este calea mea dreaptă. Oare numai degrabă căile voastre nu sunt drepte? Dacă cel neprihănit se abate de la neprihănirea lui și se săvârșește nelegiuirea și moare pentru aceasta, moare din pricina nelegiuirii pe care a săvârșit-o. Dar dacă cel rău se întoarce de la răutatea lui și face ce este drept și bine, își va păstra sufletul viu. Pentru că își deschide ochii și se abate de la toate fără de legile pe care le-a săvârșit, va trăi și nu va muri. Casa lui Israel zice, calea Domnului nu este dreaptă. Oare calea mea nu este dreaptă casa lui Israel? Oare numai degrabă căile voastre nu sunt drepte? De aceea vă voi judeca pe fiecare după căile lui, Casa lui Israel, zice Domnul Dumnezeu. Întoarceți-vă și abateți-vă de la toate fără de legile voastre, pentru ca să nu vă ducă nelegiuirea la pieire. Lepădați de la voi toate fără de legile prin care ați păcătuit. Faceți-vă rost de o inimă nouă și de un duh nou. Pentru ce vreți să muriți Casa lui Israel? Căci eu nu doresc moartea celui ce moare, zice Domnul Dumnezeu. Întoarceți-vă dar la Dumnezeu și veți trăi. Capitolul 19. Tu însă, fă o plângere asupra Domnului lui Israel și zic, Ce era mamăta? ta? O leoaică." Stătea culcată cu lei și își creștea puii în mijlocul puilor de lei. A crescut pe unul din puii ei care s-a făcut un leuț, învățat să sfâșie prada și a mâncat oameni. Neamurile au făcut-o prinsoare împotriva lui și a fost prins în groapa lor. I-au pus un belciug în nări și l-au dus în țara Egiptului. Leoaica, dacă a văzut că degeaba l-aștepta și că s-a înșelat în ei, a luat un alt pui și l-a făcut leuț. El a umblat cu și s-a făcut leuț, a învățat să sfârșie prada și a mâncat oameni. A năvălit în palatele lor și l a nimicit cetățile, așa că țara cu tot ce se afla în ea s-a îngrozit de mugetul răcnătelor lui. Dar împotriva lui s-au înșiruit neamurile din toate ținuturile de prin prejur. I-au întins lațuri și a fost prins în groapa lor. I-au pus un belciug în nări. L-au pus într-o cușcă și l-au dus la împăratul Babilonului, apoi l-au dus într-o cetățuie ca să nu-i se mai audă glasul pe munții lui Israel. Mamăta ca și tine, era ca o vie sădită lângă ape. Era roditoare și încărcată de mlădițe din pricina belșugului apelor. Ramurile ei erau așa de tari că se puteau face toiege de cărmuitor din ele. Prin înălțimea ei întrecea ramurile stufoase și atrăgea privirile cu înălțimea ei și prin mulțimea mlădițelor ei. Dar a fost mulță cu mânie și aruncată la pământ. Vântul de răsărit i-a uscat roada, mlădițele ei cele puternice au fost trupte, s-au uscat și le-a mâncat focul. Și acum este sădit în pustie, într-un pământ uscat și fără apă. Din mlădițele ei a ieșit foc și i-a mâncat roada, așa că nu mai are ramuri bune pentru un toiac de cârmuitor. Aceasta e o cântare de jale și va sluji drept cântare de jale. Capitolul 20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 Iată am necaz pe tine, Îmi voi trage sabia din teacă și voi nimici cu desăvârșire din mijlocul tău pe cel neprihănit și pe cel rău. Pentru că vreau să nimicesc cu desăvârșire din mijlocul tău pe cel neprihănit și pe cel rău, sabia mea va ieși din teacă, pentru ca să lovească orice făptură de la miază zi până la miază noapte. Și orice făptură va ști că eu, Domnul, ne-am scos sabia din teacă și nu se va mai întoarce înapoi în ea. Și tu, fiul omului gemi, curărunchi, zdrobiți. Și cu amărăciunea în suflet gem sub privirile lor. Și dacă te vor întreba, pentru ce gem, să răspunzi? Pentru că vine o veste. Când va veni, toate inimile se vor înspăimânta, toate mâinile vor slăbi, toate sufletele se vor mâhni și toți genunchii se vor topi ca apa. Iată că vine, sosit, zice Domnul Dumnezeu. Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel. Fiul omului prorocește și spune. Așa vorbește Domnul, zi. Sabia, da, sabia, este ascuțită și lustruită. Este ascuțită pentru măcel și lustruită ca să lucească. O, sabie, tu tai toiagul de cărmuire al fiului meu care ne socotește orice lemn. A dat la lustruit ca să o apuce cu mâna. Este ascuțită sabia și lustruită ca să înarmeze mâna celui ce măcelărește. Strigă și vaetă-te fiul omului, căci este scoasă împotriva poporului meu, împotriva tuturor voievozilor lui Israel, care sunt dați pradă săbiei împreună cu poporul meu. De aceea, batete pe coapse. Da, încercarea s-a făcut. Și ce va fi dacă toiagul acesta de cărmuire, care ne socotește totul, va fi nimicit, zice Domnul Dumnezeu. Și tu, fiul omului, prorocește și bate din mâini. Loviturile săbiei să fie îndoite, întrăite, Este sabia de măcel, sabia măcelului celui mare, care îi urmărește de toate părțile. Ca să aduc groaza în inim, ca să înmulțesc pe cei lovit, de aceea am tras sabia amenințându-i la toate porțile lor. Vai, e făcută să fulgere și ascuțită pentru măcel. Strângeți puterile, sabie, întoarce-te la dreapta, așează-te, întoarce-te la stângă, îndreaptă-ți ascuțișul în toate părțile. Și eu voi bate din mâini de bucurie și îmi voi potoli urgia. eu, Domnul, vorbesc. Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel. Fiul omului, Croieșteți două drumuri pe unde să treacă sabia împăratului Babilonului. Amândouă trebuie să iasă din aceeași țară. Fă un sen pe drum, fă la începutul drumului care duce într-o cetate. Să faci unul din aceste drumuri așa ca sabia să vină la Raba, cetatea copiilor lui Amon, și pe celălalt așa ca sabia să vină în Iuda, la Ierusalim, cetatea întărită. Căci împăratul Babilonului stă la răscruce, la capătul celor două drumuri ca să dea cu Bobii. El scutură sărgețile și întreabă terafimii și cercetează ficatul. Sorțul care este în dreapta lui înseamnă Ierusalimul, unde vor trebui să ridice berbeci, să dea poruncă pentru măcel și să scoată strigăte de război. Vor ridica berbeci împotriva porților, vor ridica întărituri și vor face șansuri de apărare. Copiii lui Israel nu văd în aceasta decât niște vrăjitorii deșerte, ei care au făcut jurăminte mincinoase. Dar împăratul Babilonului își aduce aminte de nelegiuirea lor, așa că vor fi prinși. De aceea așa vorbește Domnul Dumnezeu. Pentru că vă făliți cu nelegiuirea voastră, vădindu-vă fără de legile, arătându-vă păcatele în toate faptele voastre. Pentru că vă făliți cu ele, veți fi prinși de mâna Lui. Și tu, Domn neleguit, gata să fii ucis, domnaul lui Israel, a cărui zi vine tocmai când nelejuirea este la culme. Așa vorbește Domnul Dumnezeu, la o parte cu mitra, jos cu unea împărătească. Nu mai este cum a fost. Ce este plecat va fi înălțat. Și ce este înălțat va fi plecat. Voi da jos cu o voi da jos, o voi da jos. Dar lucrul acesta nu va avea loc decât la venirea aceluia care are drept la ea și în mâna căruia o voi încredința. Și tu, fiul omului, prorocește și spune. Așa vorbește Domnul Dumnezeu despre copiii lui Amon și despre o cara lor. Spune, sabia, da, sabia este scoasă pentru măcel. Este lustruită pentru nimicire ca să lucească. În mijlocul vedenilor cu care te înșală ei și în mijlocul prorociilor mincinoase pe care ți le fac ei, te vor face să cazi între trupurile moarte ale celor răi, a căror zi vine tocmai când nelegiuirea lor este la culme. bagă sabia înapoi în teacă. În locul în care ai fost făcut în țara ta de naștere te voi judeca. În voi vărsa mânia peste tine, voi sufla împotriva ta cu focul urgiei mele și te voi da în mâinile unor oameni care sfârșie și care nu lucrează decât la nimicire. Vei fi ars de foc. Sângele tău va curge în mijlocul țării. Nu-și vor mai aduce aminte de tine, căci eu, Domnul, am vorbit. Capitolul 22 Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel. Și tu, fiul omului, vrei să judeci? Vrei să judeci cetatea setoasă de sânge? pune înainte toate urăciunile ei. Spune, așa vorbește Domnul Dumnezeu. Cetate care vergi sânge în mijlocul tău ca să-ți vină ziua și care-ți faci idol ca să te spurci. Te-ai făcut vinovată din pricina sângelui pe care l-ai vărsat și te-ai spurcat prin idolii pe care i-ai făcut. Ți-ai apropiat astfel zilele și ai ajuns la capătul anilor tăi. De aceea te fac de ocară printre neamuri și de bagiocoră printre toate țările. Cei de aproape și cei de departe își vorbate joc de tine, căci ești vestită ca spurcată și plină de turbure. Iată că în tine toți voievozii lui Israel își întrebuințează puterea ca să verse sânge. În tine tatăl și mama sunt disprețuiți. Străinul este chinuit, orfanul și văduva sunt asupriți. Tu îmi socotești locașurile mele cele sfinte, îmi spurci sabatele. În tine sunt bârfitori ca să verse sânge, în tine se mănâncă jertfe idolești munți, în mijlocul tău se fac desfrânări, în mijlocul tău se descopere goliciunea tatălui, în mijlocul tău este silită femeia în timpul necurăției ei. În mijlocul tău fiecare se dedă la urăciuni cu nevasta aproape lui său, fiecare se spurcă prin amestecare de sânge cu norăsa. Fiecare ne cinstește pe sorul sau pe fiica tatălui său. În tine să iau daruri pentru vărsare de sânge. Tu iei dobândă și camătă, jefuiești cu sila pe aproapele tău și pe mine mă uiți, zice Domnul Dumnezeu. De aceea iată că bat din mâini din pricina lăcomiei pe care ai avut-o și din pricina sângelui vărsat în mijlocul tău. Îți va suferi inima și îți vor fi mâinile destul de tari în zilele când voi lucra împotriva ta. Eu, Domnul, am vorbit și voi și lucra. Te voi risipi printre neamuri, te voi răspândi în felurite țări și îți voi nimici cu desăvârșire necurăția din mijlocul tău. Vei fi spurcată astfel de tine însă ținainte neamurilor și vei ști că eu sunt Domnul. Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel. Fiul omului, casa lui Israel a ajuns pentru mine ca niște zgură. Toți sunt aramă, cositor, fier, plumb în cuptorul de topit. Au ajuns niște zgură de argint. De aceea așa vorbește Domnul Dumnezeu. Pentru că toți ați ajuns niște zgură, iată că vă voi strânge în mijlocul Ierusalimului. Cum se strânge argintul, arama, fierul, plumbul și cositorul în cuptorul de topit și se suflă în foc ca să se topească? Așa vă voi strânge și eu în mânia și urgia mea, vă voi pune acolo și vă voi topi. Da, vă voi strânge și voi sufla peste voi cu focul mâniei mele și vă veți topi în el. Cum se topește argintul în topitoare? Așa veți fi topiți voi în mijlocul lui. Și veți ști că eu sunt Domnul, mi-am vărsat mânia peste voi. Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel. Fiul omului, spune Ierusalimului, ești o țară necurățită și neudată de ploaie în ziua mâniei. Mai mari lui, unealtesc în mijlocul lui, ca să înghită sufletele ca un leu care răcnește și își sfâșie prada. Pun mâna pe bogății și lucruri scumpe și măresc numărul văduvelor în mijlocul lui. Preoții Lui calcă legea mea și împângăresc lucrurile mele sfinte. Nu fac nicio deosebire între ce este sfânt și ce nu este sfânt, nici nu învață pe oameni să facă deosebire între ce este necurat și ce este curat. Își întorc ochii de la sabatele mele și sunt pângărit în mijlocul lor. Căpeteniile Lui sunt în mijlocul Lui ca niște lupi care-și sfâșie prada, varsă sânge, pierd sufletele, numai ca să-și potolească lăcomia de bani. Prorocii Lui au pentru ei ten cu el de ipsos, venenii înșelătoare, prorocii mincinoase. Ei zic, așa vorbește Domnul Dumnezeu. Și Domnul nu le-a vorbit. Poporul din țară se dedă la sâlnicie, fură, asuprește pe cel nenorocit și pe cel lipsit. Calcă în picioare pe străin împotriva oricărei dreptăți. Caut printre ei un om care să înalțe un zid și să stea în mijlocul spărturii înaintea mea pentru țară, ca să nu nimicesc, dar nu găsesc niciunul. Îmi voi vărsa urgia peste ei, îi voi nimici cu focul mâniei mele și le voi întoarce faptele asupra capului lor, zice Domnul Dumnezeu. Capitolul 23 Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel. Fiul omului, erau două femei, fiice ale aceleiași mame. Ele au curvit în Egipt, au curvit în tinerețea lor. Acolo le-au fost trânse tâțele, acolo le-a fost atins sânul fecioresc. Cea mai mare se chema Ohola și sora ei Oholiba. Erau ale mele și au născut fii și fiice. Ohola este Samaria, holiba este Ierusalimul. Ohola nu mi-a fost credincioasă, s-a prins de dragoste pentru ibovnicii ei, după asirieni vecinii ei, îmbrăcați cu ștofe vopsite în albastru, drăgători și căpetenii, toți tineri și plăcuți, călăreți călări pe cai. Ea a curvit cu ei, cu toată fruntea copiilor asiriei, s-a spurcat cu toți aceia pentru care umbla nebună, s-a spurcat cu toți lor. Nu s-a lăsat nici de curviile ei din Egipt, căci aceștia se culcaseră cu ea în tinerețea ei, îi atinseseră sânul fecioresc și își vărsaseră curviile peste ea. De aceea am dat -o în mâinile ei ei, în mâinile copiilor Asiriei pentru care se aprinsese de dragoste. Ei au descoperit goliciunea, i-au luat fiii și fiicele și pe ea au ucis-o cu sabia, dei i s-a dus vestea printre femei după judecățile făcute de ei asupra ei. Sora ei, Oholiba, a văzut lucrul acesta și a fost mai fără frâu decât ea în patima ei. Și trecut a întrecut pe sorul să-n Ea s-a prins de dragoste după copiii Asiriei, după dregători și căpetenii, vecinii ei îmbrăcați în chip strălucit. Călăreți călări pe cai, toți tineri și plăcuți. Am văzut că se spurcase-n tocmai ca cea din tâi din amândouă. Ea a mers chiar mai departe în curviile ei. A zărit pe ziduri niște zugrăveli de bărbați, niște icoane de haldei zugrăviți cu culoare roșie, cu în împrejurul coapselor lor, cu turbane de cu lor pe cap, toți având în înfățișarea unor viteji, după felul babilonienilor, a căror țară de naștere este haldea, Și s-a aprins după ei, la cea din tâi privire, și le-a trimis sol în haldea. Și copiii Babilonului au venit la ea în patul de dragoste și au spurcat-o cu curviile lor. Așa că ea s-a spurcat cu ei și apoi inima ei s-a înstrăinat de ei. Și când și-a dezgolit ea necurăția, și-a descoperit goliciunea, și inima mea s-a înstrăinat de ea cum se înstrăinase și de sorusa. Dar ea și-a înmulțit curviile tot mai mult, gândindu-se iarăși la zilele tinereții ei când curvea Egiptului. Ea s-a aprins după niște necurați, a căror carne era ca a măgarilor și a căror apropiere era ca armă sarilor. Astfel, a armăsarilor. Astfel, ți-ai înuit iarăși nelegiuirile tinereții tale când egiptenii îți strângeau țițele din pricina sânului tău fecioresc. De aceea o holiba, așa vorbește Domnul Dumnezeu, iată că ați-ți împotriva ta pe tăi, de care ți-ai înstrăinat inima, și-i aduc din toate părțile împotriva ta. Pe babilonieni și pe toți haldeii, capitani, voievozi și domni, și pe toți copiii Asiriei împreună cu ei, tineri și plăcuți, toți dregători și căpetenii, oameni vestiți, toți călări pe cai. Ei vin împotriva ta cu arme, cară și roți și cu o mulțime de popoare. Cu scut, pavăză și coifuri, înaintează de toate părțile împotriva ta. Lor le încredințează judecata și te vor judeca după legile lor. Te fac să-mi simți gelozia și se vor purta cu urgie cu tine. Îți vor tăia nasul și urechile și sămânța ta va cădea lovită de sabie. Îți vor lua fiii și fiicele și ce-ți va mai rămânea va fi mâncat de foc. Te vor dezbrăca de haine și vor lua podoabele scumpe cu care te gătești. Voi pune astfel capăt în tale și curviilor tale din țara Egiptului. Așa că nu-ți vei mai îndrepta privirile spre ei și nu te vei mai gândi la Egipt. Căci așa vorbește Domnul Dumnezeu. Iată te dau în mâinile acelora pe care îi urești, în mâinile a de care ți s-a străinat inima. Se vor purta cu ură cu tine, îți vor ridica toate bogățiile și te vor lăsa goală, goală de tot. Rușinea necurăților tale se va descoperi, rușinea nelegiuirilor și curviilor tale. Lucrurile acestea ți se vor întâmpla pentru că ai curvit cu neamurile, pentru că te-ai spurcat cu idolii lor. Ai mers pe calea sorei tale, de aceea și eu îți pun potirul ei în mână. Așa vorbește Domnul Dumnezeu. Vei bea potirul sorei tale, cel larg și adânc. Vei ajunge de râs și de batjocoră. Încape mult în el. Te vei umpla de beție și durere, căci potirul sorei tale, Samaria, este un potir de groază și spaimă. Îl vei bea și îl vei goli. Îi vei roade cioburile și ți vei sfâșia că căci eu am vorbit," zice Domnul Dumnezeu. De aceea așa vorbește Domnul Dumnezeu, pentru că m-ai uitat, pentru că m-ai aruncat la spateți. Poartă-ți și tu acum pedeapsa nelegiuirilor și curviilor tale." Domnul mi-a zis, Fiul omului, vrei să judeci pe ohola și pe o Punele Pune-le înainte urăciunile lor. Ele s-au dedat la prea curvie și pe mâinile lor este sânge. Au prea curvit cu idolii lor." Și copiii pe care mi-i născuseră i-au trecut prin foc în cinstea lor ca să-i mănânce. Afară de aceasta, iată ce mi-au mai făcut. Mi-au spurcat locașul cel sfânt în aceeași zi și mi-au pângărit sabatele, căci după ce și-au jertfit copiii la idolii lor, tot în ziua aceea s-au dus și în locașul meu cel sfânt ca să-l spurce. Iată ce au făcut în casa mea. Au umblat chiar după oamenii care veneau de departe, le-au trimis sol și iată că ei au venit. Pentru ei te-ai scăldat tu, te-ai sulemenit la ochi și te-ai gătit cu podoabele tale. Ai șezut pe un pat măreț, înaintea căruia era întinsă o masă pe care ai pus tămâia și un de lemnul meu. S-au auzit strigătele unei mulțimi vesele și cu mulțimea aceasta de oameni de rând au adus niște bețivi din pustie, care au pus brățări în mâinile celor două surori și mândre cununi pe capetele lor. Am zis atunci cu privire la curva cea bătrână. Și acum își va urma iauare curviile și tot vor mai veni la ea. Și-au venit la ea cum vin la o curvă. Așa s-au dus la Ohola și Oholiba, la aceste femei nelegiuite. De aceea oamenii fără prihană le vor osândi, cum se osândesc femeile prea curve, cum se osândesc cele ce var să sânge, căci sunt prea curve și au sânge pe mâini. Căci așa vorbește Domnul Dumnezeu. Voi aduce împotriva lor o mulțime de gloată mare și le voi da pradă chinului și jafului. Adunarea le va ucide cu pietre și le va dobori cu lovituri de sabie. Le vor ucide fii și fiicele lor și le vor arde casele cu foc. Voi face astfel să înceteze nelegiuirea în țară, ca toate femeile să ia învățătură și să nu mai facă o nelegiuire ca a voastră. Vi se va răsplăti astfel nelegiuirea și veți purta păcatele săvârșite cu idolii voștri și veți ști că eu sunt Domnul Dumnezeu. Capitolul 24 În anul al 9-lea, în ziua a zecea 10 lunii a zecea, cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel. Fiul omului, scrie numele zilei acestea, numele zilei de azi, căci chiar în ziua aceasta se apropie împăratul Babilonului de Ierusalim. Spune o pildă acestei case de îndărădnici și zile. Așa vorbește Domnul Dumnezeu. Pune, pune cazanul și toarnă apă în el. Pune bucăți de carne în el, toate bucățile cele bune, coapsă și spata, și umple-l cu cele mai bune oase. Alege ce e mai bun din turmă și pune lemnele grămadă sub cazan. Fol să fiarbă în clocot mare și să fiarbă și oasele din el. De aceea, așa vorbește Domnul Dumnezeu, vai de cetatea cea toasă de sânge, cazanul cel plin de rugină și de pe care nu se ia rugină. Scoateți bucățile din el, unele după altele, fără să trageți la sorți, Căci sângele pe care l-a vărsat ea este încă în mijlocul ei. L-a pus pe stânca goală, nu l-a vărsat pe pământ, ca să-l acopere apoi cu țărână. Ca să-mi arăt urgia, ca să mă răzbun, i-am vărsat sângele pe stânca goală pentru ca să nu fie acoperit. De aceea așa vorbește Domnul Dumnezeu. Vai de cetatea cea se toasă de sânge, vreau să fac un rug mare. Îngrămădește multe lemne, aprinde focul, fierbe bine carnea, fă fiertura groasă ca să se ardă și ciolanele. Apoi pune cazanul gol pe jeratii ca să se încălzească, să-i se înfierbânte arama, să-i se topească murdărie din lăuntru și să-i se șteargă rugina. Trude degeaba, căci rugina de care este plin nu se dezlipește de el. Rugina nu se va lua de pe el decât prin foc. Și tu dorești iarăși nelegiuire în spurcăciunea ta. Pentru că am vrut să te curăți și nu te-ai făcut curată, nu vei mai fi curățită de spurcăciunea ta până îmi voi potoli mânia asupra ta. Eu, Domnul, am vorbit. Lucrul acesta se va întâmpla și eu îl voi împlini. Nu mă voi lăsa, nu voi avea milă, nici nu mă voi căi. Vei fi judecată după puterea ta și după faptele tale, zice Domnul Dumnezeu. Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel. Fiul omului, iată-ți voi răpi printr-o lovitură ce-ți e mai scump în ochi. Dar să nu te jălești, nici să nu plângi, și să nu-ți scurgă lacrimile pentru ea. Suspină în tăcere, dar nu plânge ca la morți. Leagăți turbanul, puneți ți în picioare, nu ți acoperi barba și nu mânca pâinea de jale. Vorbisem poporului dimineața și seara mi-a murit nevasta. A doua zi dimineața am făcut cum mi se poruncise. Poporul mi-a zis, nu vrei să ne lămurești ce înseamnă pentru noi ceea ce faci? Eu le-am răspuns, cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel. Spune casie lui Israel, așa vorbește Domnul Dumnezeu. Iată voi pângări locașul meu cel sfânt, fa la puterii voastre, ce vă e mai scump în ochi, lucrul iubit de voi. Și fiii voștri și fiicele voastre pe care i-ați lăsat după voi vor cădea uciși de sabie. Și atunci veți face cum am făcut și eu. Nu vă veți acoperi barba și nu veți mânca pâinea de jale. Veți sta cu turbane pe cap și cu încălțăminte în picioare. Nu vă veți jăli și nici nu veți plânge, ci veți tângi pentru nelegiuirile voastre și vă veți văita între voi. Ezechiel va fi un semn pentru voi. Veți face întocmai cum a făcut el și când se vor întâmpla aceste lucruri, veți ști că eu sunt Domnul Dumnezeu. Tu însă, Fiul omului, în ziua când le voi răpi ceea ce face tăria lor, bucuria și fala lor, ce le este scump ochilor și lucrul iubit de ei, pe fiii și fiicele lor, în ziua aceea va veni un fugar la tine ca să-ți dea de știre și să auzi cu urechile tale. În ziua aceea se va deschide gura odată cu afugarului. Vei vorbi și nu vei fi mult. Vei fi un semn pentru ei și vor ști că eu sunt Domnul. Capitolul 25 Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel. Fiul omului, întoarceți fața spre copiii lui Amon și prorocește împotriva lor. Spune copiilor lui Amon, ascultați cuvântul Domnului Dumnezeu. Așa vorbește Domnul Dumnezeu. Pentru că ai zis, ha, ha, Sfântului meu locaș când era pângărit, țării lui Israel când era pustită și casei lui Iuda când se ducea în robie. De aceea, iată te dau în stăpânirea fiilor răsăritului. Ei își vor așeza staulele în mijlocul tău și își vor face locuințele în tine. Îți vor mânca roadele și îți vor bea laptele. Voi face din Raba un ocol de cămilă și din țara copiilor lui Amon o stână de oi, ca să știți că eu sunt domnul. Căci așa vorbește Domnul Dumnezeu. Pentru că ai bătut din mâini și ai dat din picior, pentru că te-ai bucurat în chipa jocoritor și din adâncul sufletului de țara lui Israel, de aceea, iată că îmi întind mâna peste tine și te dau pradă neamurilor. Te șterg din mijlocul popoarelor, te scot din numărul țărilor și te nimicesc. Și vei ști că eu sunt Domnul. Așa vorbește Domnul Dumnezeu. Pentru că Moabul și Seirul au zis, Iată, casa lui Iuda a ajuns ca toate neamurile. De aceea deschid ținutul Moabului dinspre cetăți, dinspre cetățile lui de la hotare, care sunt podoaba țării, și anume, Betie și Motul, Baal, Meonul și Kiriataim. Taim. Îl deschid și îl dau în stăpânire fiilor răsăritului împreună cu țara Amoniților, ca să nu mai fie pomeniți printre neamuri copilul lui Amon. Îmi voi împlini judecățile împotriva Moabului și vor ști că eu sunt Domnul. Așa vorbește Domnul Dumnezeu. Pentru că Edomul s-a dedat la răzbunare față de casa lui Iuda, pentru că s-a făcut vinovat și s-a răzbunat pe ea. De aceea așa vorbește Domnul Dumnezeu. Îmi întind mâna împotriva Edomului, îi voi nimici cu desăvârșire oamenii și vitele, îl voi preface într-un pustiu de la Teman până la Dedan. Vor cădea loviți de sabie. Îmi voi răzbuna pe Edom prin poporul meu Israel. El va face Edomului după mânia și urgia mea ca să vadă răzbunarea mea, zice Domnul Dumnezeu. Așa vorbește Domnul Dumnezeu. Pentru că filistenii s-au dedat la răzbunare, pentru că s-au răzbunat în chip jocoritor și din adâncul sufletului, voin să nimicească totul în ura lor străveche, așa vorbește Domnul Dumnezeu. Iată că, mintind mâna împotriva filistenilor, nimicesc cu desăvârșire pe cheretiți și prăpădesc tot ce a mai rămas pe coasta mării. Mă voi nepusti cu mare răzbunare asupra lor, pedepsindu-i cu urgie. Și vor ști că eu sunt Domnul când îmi voi răzbuna pe ei. Capitolul 26 În anul al 11-lea, în ziua 1-a lunii, cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel: Fiul omului, pentru că tirul a zis despre Ierusalim, ha-ha, este zdrobită poarta popoarelor și se întoarce la mine, mă voi îmbogăți că cel a rămas pustiu. De aceea, așa vorbește Domnul Dumnezeu, iată că am necaz pe tine, tirule, și voi aduce împotriva ta multe neamuri, cum își ridică marea valurile. Ele vor dărâma zidurile tirului, îi vor surpa turnurile, îi voi răzui și țărâna și o voi face o stâncă goală. Va rămânea în mare ca un loc unde se vor întinde mrești de prins pește. Eu am vorbit, zice Domnul Dumnezeu. Va fi prada neamurilor. Cetățile din Ținutul Lui vor fi trecute prin sabie și vor ști astfel că Eu sunt Domnul. Căci așa vorbește Domnul Dumnezeu. Iată că aduc de la miază noapte împotriva tirului pe Nebucadnețar, împăratul Babilonului, împăratul tuturor împăraților cu cai, cară, călăreți și o mare mulțime de popoare. El va nimici cu sabia cetățile din Ținutul Tău, va face șansuri de apărare împotriva Ta, va ridica întărituri și va ridica scutul împotriva Ta. Va îndrepta loviturile berbecilor săi împotriva zidurilor tale și îți va surpa turnurile cu mașinile lui. Mulțimea cailor lui te va acoperi de praf. Zidurile tale se vor cutremura de vuietul călăreților, roților și carelor, când va intra nebucadnețar pe porțile tale, cum să intre într-o cetate cucerită. Va călca toate ulițele tale cu copitele cailor lui și îți va ucide poporul cu sabia și stâlpii mândriei tale vor cădea la pământ. Îți vor ridica bogățiile, îți vor preda mărfurile, îți vor surpa zidurile, îți vor dărâma casele tale cele plăcute și vor arunca în pietrele, lemnele și țărână ta. Voi face să înceteze astfel glasul cântecilor tale și nu se va mai auzi sunetul arfelor tale. Te voi face o stâncă goală, vei fi ca un loc în mare unde se vor întinde de prin pești și nu vei mai fi zidit deloc. Căci eu, Domnul, am vorbit, zice Domnul Dumnezeu. Așa vorbește Domnul Dumnezeu despre tine. Se vor cutremura ostrovele de vuietul căderii tale, de gemetele răniților și de măcelul din mijlocul tău. Toți voievozii mării se dau jos de pe scaunele lor de domnie, își scot mantalele și își leapă de hainele cusute la gherghef. Se învelesc în spaimă și stau pe pământ. Într-una tremură de groază și stau înmărmuriți din pricina ta. Ei fac o cântare de jale asupra ta și zic, Vai cum ai fost nimicit tu!" care erai locuit de cei ce străbat mările, cetate vestită, care erai puternică pe mare. Cum a fost nimicită cetatea aceasta cu locuitorii ei, care băgau groaza în toți cei din prejur? Acum tremură ostroavele în ziua căderii tale, stau îngrozite ostroavele mării de sfârșitul tău. Căci așa vorbește Domnul Dumnezeu. Când te voi preface într-o cetate pustie, ca cetățile care n-au locuitori, când voi ridica împotriva ta adâncul și când te vor acoperi apele cele mari, te voi pogorîm împreună cu cei ce se pogoară în groapă, la poporul de odinioară, și te voi așeza în adâncimile pământului, în singurătăți veșnice, lângă cei ce s-au pogorât în groapă, ca să nu mai fii locuită și să nu te mai scoli în țara celor vii. Te voi nimici cu desăvârșire și nu vei mai fi. Te vor căuta și nu te vor mai găsi niciodată, zice Domnul Dumnezeu. Capitolul 27 Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel.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 Împărații lor stau cu părul vălvoi de groază și le tremure fața. Negustorii popoarelor, fluieră asupra ta, ești nimicit de tot și te-ai dus pentru totdeauna. Capitolul 28 Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel. Fiul omului, spune voievodului Tirului, așa vorbește Domnul Dumnezeu. Pentru că ți s-a îngânfat inima și ai zis, eu sunt Dumnezeu și șed pe scaunul de domnia lui Dumnezeu în mijlocul mărilor, Măcar că nu ești decât om și nu ești Dumnezeu. Măcar că îți dai fose ca și când ai fi Dumnezeu. Iată că ești mai înțelept decât Daniel, nicio taine nu este ascunsă de tine. Prin înțelepciune și priceperea ta ți-ai făcut avere și ți-ai grămădit aur și argint în visteriile tale. Prin marea ta înțelepciune și prin negoțul tău ți-ai mărit bogățiile și prin bogățiile tale inima ți s-a foarte mult. De aceea așa vorbește Domnul Dumnezeu pentru că îți dai ifose ca și când ai fi Dumnezeu. Iată că voi aduce împotriva ta niște străini, pe cele mai asupritoare dintre popoare, care vor scoate sabia împotriva înțelepciunii tale strălucitoare și îți vor pângări frumusețea. Te vor arunca în groapă și vei muri ca cei ce cad strepuși de lovituri, în mijlocul mărilor. Vei mai zice tu atunci, în fața ucigașului tău, sunt Dumnezeu, măcar că ești om și nu Dumnezeu, sub mâna celui ce te va ucide? Vei muri de moartea celor netăiați împrejur, de mâna străinilor, căci eu am vorbit, zice Domnul Dumnezeu. Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel. Fiul omului, fă un cântec de jale asupra împăratului Tirului și spunei. Așa vorbește Domnul Dumnezeu. Ajunsese-i la cea mai înaltă desăvârșire, era plin de înțelepciune și desăvârșit în frumusețe. Stătea în Eden, grădina lui Dumnezeu, și era acoperit cu tot felul de pietre scumpe cu sardonic, cu topaz, cu diamant, cu crisolit, cu onix, cu iaspis, cu safir, cu rubin, cu smaragd și cu aur. Timpanele și flautele erau un slujba ta, pregătite pentru ziua când ai fost făcut. Erai un heruvim ocrotitor cu aripile întinse. Te pusesem pe muntele cel sfânt al lui Dumnezeu și umblai prin mijlocul pietrelor scânteetoare. Ai fost fără prihană în căile tale din ziua când ai fost făcut până în ziua când s-a găsit nelegiuirea în tine. Prin mărimea negoțului tău te-ai umplut de sălnicie și ai păcătuit. De aceea te-am aruncat de pe muntele lui Dumnezeu și te nimicesc, herovim ocrotitor, din mijlocul pietrelor scânteetoare. Si s-a îngânfat inima din pricina frumuseții tale, ți-ai stricat înțelepciunea cu strălucirea ta. De aceea te arunc la pământ, te dau priveliște, împăraților. Prin mulțimea nelegiuirilor tale, prin nedreptatea negoțului tău, se ai spurcat locașurile sfinte, de aceea scot din mijlocul tău un foc care te mistuie și te prefac în cenușă pe pământ înaintea tuturor celor ce te privesc. Toți cei ce te cunosc între popoare rămân uimiți din pricina ta. Ești nimicit și nu vei mai fi niciodată. Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel. Fiul omului, întoarceți fața spre Sidon și prorocește împotriva lui. Spune, așa vorbește Domnul Dumnezeu. Iată că am necaz pe tine, Sidonule, și voi fi proslăvit în mijlocul tău ca să se știe că Eu sunt Domnul când îmi voi împlini judecățile împotriva Lui și când îmi voi arăta sfințenia în mijlocul Lui. Voi trimite ciuman, El, voi face să curgă sângele pe ulițele Lui, vor cădea morți în mijlocul Lui, uciși de sabia care va veni din toate părțile să-i lovească și vor ști astfel că Eu sunt Domnul. Atunci El nu va mai fi pentru casa lui Israel un spin care înțeapă, un mărăcin aducător de dureri printre toți cei ce îl înconjoară și îl disprețuiesc. Și vor ști astfel că eu sunt Domnul Dumnezeu. Așa vorbește Domnul Dumnezeu, când voi strânge iarăși casa lui Israel din mijlocul popoarelor la care este risipită, îmi voi arăta în sfințenia înaintea neamurilor și vor locui în țara lor pe care-am dat-o robului meu Iacov. Vor locui liniștiți în ea, vor zidica case și vor să divi. Da, vor locui liniștiți în ea când îmi voi împlini judecățile împotriva tuturor celor ce îi înconjoară și îi disprețuiesc. Și vor ști că Eu sunt Domnul Dumnezeul lor. Capitolul 29 În anul al zecelea, în ziua a douăsprezecea a lunii a, -a cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel. Fiul omului, întoarce-te cu fața spre faraon împăratul Egiptului și prorocește împotriva lui și împotriva întregului Egipt. Vorbește și spune, așa vorbește Domnul Dumnezeu. Iată că am necaz pe tine, faraoane, împăratul Egiptului, crocodil mare care te culci în mijlocul râurilor tale și zici, Râul meu, Nilul, este al meu, eu l-am făcut. Îți voi pune însă un cârlig în fălci, voi lipi peștii râurilor tale de solzii tăi și te voi scoate din mijlocul râurilor tale cu toți peștii care se află în ele și care se vor lipi de solzii tăi. Te voi arunca în pustie pe tine și pe toți peștii din râurile tale. Vei cădea pe fața ogoarelor, nu vei fi ridicat nici îngropat ci te voi da de mâncare fiarelor pământului și păsărilor cerului. Și toți locuitorii Egiptului vor ști că eu sunt Domnul, pentru că au fost o proptea de trestie pentru casa lui Israel. Când au pus mâna pe tine, te-ai rupt și le-ai strepuns tot umărul. Când s-au proptit de tine, te-ai sfărâmat și le-ai scrântit șoldurile. De aceea așa vorbește Domnul Dumnezeu, Iată, voi aduce sabia împotriva ta și voi nimici cu desăvârșire din mijlocul tău oamenii și vitele. Țara Egiptului va ajunge o pustietate și un pustiu și vor ști că eu sunt domnul, pentru că a zis, Nilul este al meu, eu l-am făcut. De aceea, iată că am necaz pe tine și pe râurile tale și voi preface țara Egiptului într-un pustiu și într-o pustietate, de la Migdol până la Siena și până la hotarele Etiopiei. Nici picior de om nu va trece prin ea, nici picior de vită nu va trece prin ea și va rămânea 40 de ani fără să fie locuită. Voi preface țara Egiptului într-o pustietate, în mijlocul altor țări pustite, și cetățile ei vor fi pustii între alte cetăți pustii timp de 40 de ani. Iar pe egiptenii voi risipi printre neamuri și îi voi împrăștia în felurite țări. Așa vorbește Domnul Dumnezeu. După 40 de ani voi strânge pe egipteni din mijlocul popoarelor între care îi voi risipi. Voi aduce înapoi pe prinși de a Egiptului, îi voi aduce înapoi în țara Patros, în țara lor de baștină, și vor alcătui acolo o împărăție slabă. Da, va fi cea mai neînsemnată dintre împărății și nu se va mai înălța peste neamuri. Îi voi împuțina ca să nu stăpânească peste neamuri. Împărăția aceasta nu va mai fi pentru casa lui Israel o pricină de încredere, ci îi va aduce aminte de nelegiuirea ei când se întorcea spre ei. Și vor ști că eu sunt Domnul Dumnezeu. În al 27-lea an, în ziua a lunii întâi, cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel. Fiul omului, nebucadnețar împăratul Babilonului și-a pus oastea să facă o slujbă grea împotriva tirului. Toate capetele au ajuns pleșuve, toți umerii sunt jupuiți și n-a luat de la tir nicio plată, nici el, nici oastea lui, pentru slujba pe care a făcut-o împotriva lui. De aceea așa vorbește Domnul Dumnezeu. Iată că dau lui nebucadnețar împăratul Babilonului țara Egiptului. El îi va ridica bogățiile, o va preda și o va jefui. Aceasta va fi plata oastei lui. Ca plată pentru slujba făcută împotriva tirului, îi dau țara Egiptului, căci pentru mine s-au ostenit, zice Domnul Dumnezeu. În ziua aceea voi datărie casei lui Israel și îți voi deschide gura vesel în mijlocul lor și vor ști că eu sunt Domnul. Capitolul 30 Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel. Fiul omului prorocește și spune, Așa vorbește Domnul Dumnezeu, văitați-vă, nenorocită zi, că se apropie ziua, se apropie ziua Domnului, zi întunecoasă. Aceasta va fi vremea neamurilor. Sabia va pătrunde în Egipt și în Etiopia va fi groază când vor cădea morții în Egipt, când îi se vor ridica bogățiile și se vor răsturna temeliile. Etiopia, Put, Lud, toată Arabia, Cub, și fii țării unite cu ele vor cădea împreună cu ei loviți de sabie. Așa vorbește Domnul. Sprijinitorii Egiptului vor cădea și mândria tăriei lui se va prăbuși. Din Migdol până la Siene vor cădea loviți de sabie, zice Domnul Dumnezeu. Vor fi pustiți între alte țări, pustiite, și cetățile lui vor fi nimicite în mijlocul altor cetăți nimicite. Și vor ști că Eu sunt Domnul când voi pune foc în Egipt și când toți sprijinitorii lui vor fi zdrobiți. În ziua aceea niște sol se vor duce din partea mea cu corăbiile să turbure Etiopia în liniște ei. Și îi va apuca spaimă mare în ziua Egiptului. Căci iată că lucrurile acestea se întâmplă. Așa vorbește Domnul Dumnezeu: Voi pierde mulțimea Egiptului prin mâna lui Nebucat Împăratul Babilonului. El și poporul lui cu el, cel mai grozav dintre popoare, vor fi trimiși să nimicească țara. Vor scoate sabia împotriva Egiptului și vor umplea țara de mor. Canalurile le voi seca, voi da țara în mâinile celor răi. Voi pustii țara cu tot ce cuprinde ea prin mâna străinilor. Eu, Domnul, am vorbit. Așa vorbește Domnul Dumnezeu, voi nimici idolii și voi stârpi din nou chipurile deșerte. Nu va mai fi niciun voievod din țara Egiptului și voi răspândi groaza în țara Egiptului. Voi pustii patrosul, voi pune foc soanului și îmi voi aduce la îndeplinire judecății asupra noului. Îmi voi vărsa urgia asupra sinului, cetățuia Egiptului, și voi nimici cu desăvârșire mulțimea din nou. Voi pune foc Egiptului, sinul va fi cuprins de spaimă. Nou va fi descris prin spărtură și noful cucerit ziua anamează mare de vrășmași. Tinerii din On și din Pibeset vor cădea uciși de sabia și cetățile acestea se vor duce în robie. La Tahpanes se va întuneca ziua când voi sfărâma jugul Egiptului și când se va sfârși mândria tăriei lui. Un nor va acoperi Tahpanesul și cetățile lui vor merge în robie. Îmi voi aduce astfel la îndeplinire judecățile asupra Egiptului și vor ști că eu sunt Domnul. În anul al 11-lea, în ziua a șaptea a lunii întâi, cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel. Fiul omului, am frânt brațului faraon împăratul Egiptului. Și iată că nu-i vor lega rana ca să se vindece, nu-l vor obloji cu legături, nu-l vor lega ca să se întremeze și să poată mânui sabia. De aceea așa vorbește Domnul Dumnezeu. Iată am necaz pe faraon împăratul Egiptului și îi voi rupe brațele pe cel tare și pe cel frânt ca să-i cadă sabia din mână. Iar pe egipteni îi voi împrăștia printre neamuri și îi voi risipi în felurite țări. În schimb, voi întări brațele împăratului Babilonului și îi voi pune o sabie în mână. Iar brațele lui faraon le voi frânge ca să geamă înaintea lui cum gem cei răniți de moarte. Dar voi întări brațele împăratului Babilonului, iar brațele lui Faraon vor cădea. Și vor ști că eu sunt Domnul când voi pune sabia mea în mâna împăratului Babilonului și când o va întoarce împotriva țării Egiptului. Voi împrăștia pe egipteni printre neamuri, îi voi risipi în felurite țări și vor ști că eu sunt Domnul. Capitolul 31 În anul al 11-lea, în ziua 1-a lunii a 3 -a, cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel. Fiul omului. Spune lui Faraon, împăratul Egiptului și mulțimii lui, cu cine te asemeni tu în mărimea ta. Iată că Asirianul era un cedru falnic în Liban. Ramurile lui erau stufoase, frunzișul umbros, tulpina înaltă, iar vârful îi ajungea până la nori. Apele îl făcuseră să crească, adâncul îl făcuse înalt. Râurile lui îi scăldau răsadnița și își trimiteau pâraile la toți copacii de pe câmp. De aceea tulpina lui se înalțea deasupra tuturor copacilor de pe câmp. Crengile îi se înmulțiseră și ramurile îi se întindeau de mulțimea apelor care îl făcuseră să dea lăstari. Toate păsările cerului își păceau cuiburi în crengile lui, toate fiarele câmpului fătau sub ramurile lui și tot felul de neamuri, multe, locuiau sub umbra lui. Era frumos prin mărimea lui, prin întinderea ramurilor lui, căci rădăcinile îi erau înfipte în ape mari. Cedrii din grădina lui Dumnezeu nu îl întreceau, chiparoșii nu erau de asemănit cu crengile lui, și platanii nu erau caramurile lui. Niciun copac din grădina lui Dumnezeu nu era ca el în frumusețe. Îl făcuse atât de frumos prin mulțimea crăcilor lui, călpismuiau toți copacii edenului care se aflau în grădina lui Dumnezeu. De aceea, așa vorbește Domnul Dumnezeu, pentru că avea o tulpină așa de înaltă, pentru că își înalța vârful până la nor și inima îi se mândrea cu înălțimea lui. L-am dat în mâinile viteazului namurilor care îi va face după răutatea lui, căci l-a izgonit. Străinii cele mai grozave popoare l-au tăiat și l-au lepădat. Crencile i-au căzut în munți și în toate văile. Ramurile i s-au sfârâmat în toate puvoaiele țării. Și toate popoarele pământului au plecat de la umbra lui și l-au părăsit. Pe sfermăturile lui au venit și s-au așezat toate păsările cerului și toate fiarele câmpului și-a făcut culcușul între ramurile lui, ca să nu se mai îngânfe niciunul din copacii de lângă ape cu înălțimea lor, și să nu-și mai ridice vârful până în nori, ca să nu se mai fălească stejarii udați de apă cu înălțimea lor. Căci toți sunt dați prea de morții în adâncimile pământului, printre copiii oamenilor, împreună cu cei ce se pogoară în groapă. Așa vorbește Domnul Dumnezeu. În ziua când s-a pogorit în locuința morților, am răspândit jalea, am acoperit adâncul din pricina lui și i-am oprit râurile. Apele cele mari au fost oprite. Am întristat Libanul pentru el și toți copacii de pe câmp s-au uscat. De căderii lui am făcut să se cutremure neamurile când l-am aruncat în locuința morților împreună cu cei ce se pogoară în groapă și s-au mânghiat în adâncimile pământului toți copacii Edenului, cei mai frumoși și cei mai buni copaci din Liban, toți cei udat de ape. S-au pogorât și ei cu el în locuința morților la cei ce au pierit uciși de sabie, ei care erau brațul lui și locuiau la umbra lui printre neamuri. Cu cine poți fi asemuit un slavă și în mărime între copaci Edenului? Totuși vei fi aruncat împreună cu copaci Edenului în adâncimile pământului și vei fi culcat în mijlocul celor netăiați împrejur, împreună cu cei ce au pierit uciși de sabie. Iată ce este faraon și toată mulțimea lui, zice Domnul Dumnezeu. Capitolul 32 În anul al 12-lea, în ziua întâi, a lunea 12-a, cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel. Fiul omului Fă un cântec de jale asupra lui Faraon, împăratul Egiptului, și spune-i, Semănai cu un pui de leu între neamuri, erai ca un crocodil în mări, te aruncai în râurile tale, tulburai apele cu picioarele tale și le valurile. Așa vorbește Domnul Dumnezeu, îmi voi întinde mreaja peste tine în mijlocul unei mari mulțimi de popoare și te vor trage în lațul meu. Te voi arunca pe uscat și te voi întinde pe câmpie ca toate păsările cerului să șadă pe tine. Și voi sătura fiarele întregului pământ cu tine. Îți voi azvârli carnea pe munți și voi umplea văile cu sfărâmăturile tale. Țara în care noți o voi uda cu sângele tău până la munți și se vor umplea puvoaiele de tine. Când te voi stinge, voi acoperi cerurile și le voi întuneca stelele. Voi acoperi soarele cu nor și luna nu-și va mai da lumina ei. Din pricina ta voi întuneca pe toți luminătorii cerurilor și voi răspândi întunericul peste țara ta, zice Domnul Dumnezeu. Voi mâhmi și inima multor popoare când voi vesti pieirea ta printre neamuri, în țările pe care nu le cunoșteai. Voi face să se îngrozească multe popoare de tine și împăraților lor li se va face părul măciucă din pricina ta, când îmi voi învârti sabia înaintea lor. Vor tremura în orice clipă, fiecare pentru viața lui în ziua căderii tale. Căci așa vorbește Domnul Dumnezeu. Sabia împăratului Babilonului va veni peste tine. Mulțimea ta o voi face să cadă lovită de sabia unor viteji, cei mai cumpliți dintre popoare. Ei vor nimici mândria Egiptului și toată mulțimea lui va fi prepădită. Voi pierde și toate vitele lui de lângă apele cele mari. Nici picior de om nu le va mai tulbura, nici copite de vite nu le va mai tulbura. Atunci îi voi potoli apele și voi face să-i curgă râurile lin ca unde lemnul, zice Domnul Dumnezeu. Când voi preface țara Egiptului într-o pustietate și țara va fi jefuită de tot ce are, când voi lovi pe toți cei ce locuiesc, vor ști că Eu sunt Domnul. Acesta este cântecul de jale pe care îl vor cânta. Ficele neamurilor îl vor cânta, da, asupra Egiptului și asupra întregei lui mulțimi îl vor cânta, zice Domnul Dumnezeu. În anul al 12-lea, în ziua a 15-a lunii, cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel, fiul omului. Bocește-te pentru mulțimea Egiptului și aruncă-o pe ea și pe ficele neamurilor puternice în adâncimile pământului, la cei pogorâți în groapă. Pe cine întrești tu în frumusețe? pogoarete și culcăte lângă cei în prejur. Vor cădea astfel în mijlocul celor uciși de sabie. Sabia vă este dată. Doborâți în mormânt Egiptul și toată mulțimea lui. Atunci vitejii cei puternici vor vorbi în locuința morților despre el și cei ce-l sprijinau și vor zice, s-au pogorât. S-au culcat cei ne tăiați în prejur uciși de sabie. Acolo este Asirianul cu toată mulțimea lui și mormintele lor stau în prejurul lui. Toți au murit și au căzut uciși de sabie. Mormintele lor sunt în adâncimile gropii și mulțimea lui este în mormântului lui. Toți au murit și au căzut uciși de sabie, ei care răspândeau groaza în țara celor vii. Acolo este și el cu toată mulțimea lui, în prejurul mormântului lui. Toți au murit și au căzut uciși de sabie, s-au pogorât netăiați în în adâncimile pământului ei, care răspândeau groaza în țara celor vii, și își poartă acum o cara cu cei ce se pogoară în groapă. L-au culcat la un loc cu morți, împreună cu toată mulțimea lui, și mormintele lor sunt în lui. Toți acești netăiați în au murit uciși de sabie, căci răspândeau groaza în țara celor vii, și își poartă acum o cara cu cei ce se pogoară în groapă. I-au culcat acum la un loc cu cei morți. Acolo sunt și Meșec, Tubal și toată mulțimea lor, și mormintele lor sunt în împrejurul lor. Toți acești netăiați împrejur au murit uciși de sabie, căci răspândeau groaza în țara celor vii. Ei sunt culcați împreună cu vitejii, căzuți din vechime, dintre cei netăiați împrejur. Sunt pogoriți în locuința morților împreună cu armele lor de război, cu săbiile puse sub capetele lor și nelejuirile lor lipite pe sămintele lor, căci vitejia lor era o groază în țara celor vii. Și tu vei fi zdrobit în mijlocul celor netăiați împrejur și te vei culca împreună cu cei uciși de sabie. Acolo este și e domul cu împărații lui și toți voievozii lui, care cu toată vitejia lor au fost așezați la un loc cu cei uciși de sabie. Stau culcați împreună cu cei netăiați împrejur, cu cei pogoriți în groapă. Tot acolo sunt toți voievozii de la miază noapte și toți sidonienii care s-au pogorât la cei morți, acoperiți de rușine cu toată groaza pe care o arunca vitejia lor. Acești netăiați prejur stau culcați cu cei uciși de sabie și își poartă o cara lângă cei pogorâți în groapă. Faraon îi va vedea și se va mângâia pentru toate mulțimea lui, pentru ai lui care au murit uciși de sabie și pentru toate oastea lui, zice Domnul Dumnezeu. Căci l-am însat să răspândească groaza în țara celor vii.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 și va veni sabia și va răpi viața vreunui om. Omul acela va pieri din pricina nelegiuirii lui, dar voi cere sângele lui din mâna străjerului. Acum, Fiul omului, te-am pus străjer peste casă lui Israel. Tu trebuie să asculti cuvântul care iese din gura mea și să înștiințești înștiințezi din partea mea. Când zic celui rău, răule, vei muri negreșit. Și tu nu-i spui ca să-l întorci de la calea lui Cerea. Răul acela va muri în nelegiuirea lui, dar sângele lui îl voi cere din mâna ta.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 Întoarce-te cu fața spre muntele săir, prorocește împotriva lui și zi. Așa vorbește Domnul Dumnezeu, iată am necaz pe tine muntele săirului, îmi întind mâna împotriva ta și te prefac într-o pustietate și într-un pustiu. Îți voi preface cetățile dărâmături, vei ajunge o pustietate ca să știi că eu sunt Domnul, pentru că aveai o ură veșnică și ai doborât cu sabia pe copiii lui Israel în ziua necazului lor, în vremea când nelegiuirea era la culme. De aceea, pe viața mea, zice Domnul Dumnezeu, că te voi face sânge și te va urmări sângele. Fiindcă n-ai urât sângele, de aceea sângele te va urmări. Voi preface muntele Seir într-o pustietate și într-un pustiu și voi nimici cu desăvârșire din el și pe cei ce se duc și pe cei ce se întorc. Îi voi umplea munții cu morți și cei uciși de sabie vor cădea pe dealurile tale, în văile tale și în toate buhoaiele tale. Te voi preface niște pustietăți veșnice. Cetățile nu-ți vor mai fi locuite și veți ști că eu sunt Domnul, pentru că ai zis. Aceste două neamuri și aceste două țări vor fi ale mele și le vom lua în stăpânire, măcar că Domnul era acolo. De aceea, pe viața mea, zice Domnul Dumnezeu, că mă voi purta cu tine după mânia și urgia pe care le-ai arătat și tu în ura ta împotriva lor și mă voi face cunoscut în mijlocul lor când te voi judeca. Vei ști însă că eu, Domnul, am auzit toate bajocurile pe care le-ai rostit împotriva munților lui Israel când ai zis, sunt pustiți și ne sunt dați ca pradă. V-ați fălit astfel împotriva mea prin vorbirile voastre și v-ați înmulțit cuvintele împotriva mea. Am auzit. Așa vorbește Domnul Dumnezeu, când toată țara se va bucura, pe tine te voi preface într-o pustietat. Din pricina bucuriei pe care ai simțit-o că moștenirea casei lui Israel era pustită, îți voi face și ție la fel. Vei ajunge o pustietate, muntele al Seirului, tu și toate Domnul, și se va ști că Eu sunt Domnul. Capitolul 36 Tu, Fiul omului, prorocește asupra munților lui Israel și spune, Munței lui Israel, ascultați cuvântul Domnului. Așa vorbește Domnul Dumnezeu, pentru că vreșmașul a zis despre voi, Ha, ha, aceste înălțimi veșnice au ajuns moștenirea noastră. Prorocește și zi. Așa vorbește Domnul Dumnezeu. Da! Pentru că din toate părțile au voit să vă pustiască și să vă înghită, ca să ajungeți moștenirea altor neamuri, și pentru că ați fost de jocura și de ocară popoarelor, de aceea, munței lui Israel, ascultați cuvântul Domnului Dumnezeu. Așa vorbește Domnul Dumnezeu munților și dealurilor, râurilor și văilor, dărâmăturilor pustii și cetăților părăsite, care au ajuns de prada și de râsul celorlalte neamuri de prin prejur. Așa vorbește Domnul Dumnezeu. Da, în focul geloziei mele vorbesc împotriva celorlalte neamuri și împotriva întregului edom care și-au însușit țara mea și s-au bucurat din toată inima lor și cu tot disprețul sufletului lor ca să-i jăfuiască roadele. De aceea prorocește despre țara lui Israel și spune munților și dealurilor, râurilor și văilor. Așa vorbește Domnul Dumnezeu. Iată vorbesc în gelozia și urgia mea, pentru că suferiți o cară din partea neamurilor. De aceea, așa vorbește Domnul Dumnezeu, îmi ridic mâna și jur că neamurile care vă înconjoară își vor purta ele însele o cara. Iar voi, munții lui Israel, veți da crengi și vă veți purta roadele pentru poporul meu Israel, căci lucrurile acestea sunt aproape să se întâmple. Iată că vă voi fi binevoitor, mă voi întoarce spre voi și veți fi lucrați și sămânați. Voi pune să locuiască pe voi oameni în mare număr, toată casa lui Israel, pe toți. Cetățile vor fi locuite și se vor zidii iarăși rămăturile. Voi înmulți pe voi oamenii și vitele care vor crește și se vor înmulți. Voi face să fiți locuiți ca și mai înainte și vă voi face mai mult bine decât odinioară. Și veți ști că Eu sunt Domnul. Voi face să umble pe voi oameni și anume poporul meu Israel. Ei te vor stăpâni și tu vei fi moștenirea lor și nu-i vei mai nimici. Așa vorbește Domnul Dumnezeu. Pentru că ți se zice, tu, țară, ai mâncat oameni, ți-ai nimicit chiar neamul tău. Din pricina aceasta, de acum încolo, nu vei mai mânca oameni și nu-ți vei mai nimici neamul, zice Domnul Dumnezeu. De acum nu te voi mai face să auzi jocurile neamurilor și nu vei mai purta o cara popoarelor. Nu-ți vei mai nimici neamul, zice Domnul Dumnezeu. Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel. Fiul omului, cei din casa lui Israel, când locuiau în țara lor, au spurcat-o prin purtarea lor și prin faptele lor. Așa că purtarea lor a fost înaintea mea ca spurcăciunea unei femei în timpul necurăției ei. Atunci mi-am vărsat urgia peste ei din pricina sângelui pe care îl vărsaseră în țară și din pricina idolilor cu care o spurcaseră. I-am risipit printre neamuri și au fost împrăștiați în felurite țări. I-am judecat după purtarea și faptele lor rele. Când au venit printre neamuri, ori încotro se duceau, pângăreau numele meu cel sfânt, așa încât se zicea despre ei, Acesta este poporul Domnului, ei au trebuit să iasă din țara lor. Și-am vrut să scap cinstea numelui meu celui sfânt, pe care îl pângărea casa lui Israel, printre neamurile la care se dusese. De aceea spune casei lui Israel, așa vorbește Domnul Dumnezeu, Nu din pricina voastră fac aceste lucruri casa lui Israel, ci din pricina numelui meu celui sfânt, pe care l-ați pângărit printre neamurile la care ați mers. De aceea voi sfinți numele meu cel mare, care a fost pângărit printre neamuri, pe care l ați pângărit în mijlocul lor. Și neamurile vor cunoaște că eu sunt Domnul, zice Domnul Dumnezeu, când voi fi sfințit în voi, sub ochii lor. Căci vă voi scoate dintre neamuri, vă voi strânge din toate țările și vă voi aduce iarăși în țara voastră. Vă voi stropi cu apă curată și veți fi curățiți. Vă voi curăți de toate spurcăciunile voastre și de toți idolii voștri. Vă voi da o inimă nouă și voi pune în voi un duh nou. Voi scoate din trupul vostru inima de piatră și vă voi da o inimă de carne. Voi pune Duhul meu în voi și vă voi face să urmați poruncile mele și să păziți și să împliniți legile mele. Veți locui în țara pe care am dat-o părinților voștri. Voi veți fi poporul meu și eu voi fi Dumnezeul vostru. Vă voi izbăvi de toate necurățiile voastre, voi chema greul și îl voi înmulți. Nu voi mai trimite foamea peste voi. Voi înmulți rodul pomilor și venitul câmpului, ca să nu mai purtați o cara foametei printre neamuri. Atunci vă veți aduce aminte de purtarea voastră cerea și de faptele voastre care nu erau bune. Vă va fi scârbă de voi înșivă, din pricina nelegiuirilor și urăciunilor voastre. Și toate aceste lucruri nu le fac din pricina voastră, zice Domnul Dumnezeu, să știți. Rușinați-vă și roșiți de purtarea voastră casă lui Israel. Așa vorbește Domnul Dumnezeu. În ziua când vă voi curăți de toate nelegiuirile voastre, voi face ca cetățile voastre să fie locuite și dărâmăturile vor fi zidite din nou. Țara pustită va fi lucrată iarăși, de unde până aici era pustie în ochii tuturor trecătorilor. Și se va spune atunci, țara aceasta pustită a ajuns ca o grădina Edenului și cetățile acestea dărâmate, care erau pustii și surpate, sunt întărite și locuite. Și neamurile care vor mai rămâne în jurul vostru vor ști că eu, Domnul, am zidit din nou ce era surpat. Și am să ce era pustit. Eu, Domnul, am vorbit și voi și face. Așa vorbește Domnul Dumnezeu. Iată în ce privință mă voi lăsa duplecat de casa lui Israel, și iată ce voi face pentru ei. Voi înmulți pe oameni ca pe o turmă de oi. Cetățile dărâmate se vor umplea cu turme de oameni, ca turmele închinate Domnului, ca turmele care sunt aduse la Ierusalim în timpul sărbătorilor celor mari. Și vor ști că eu sunt Domnul. Capitolul 37. Mâna Domnului a venit peste mine și m-a luat în Duhul Domnului și m-a pus în mijlocul unei văi pline de oase. M-a făcut să trec pe lângă ele de jur împrejur și iată că erau foarte multe pe fața văii și erau uscate de tot. El mi-a zis, Fiul omului, vor putea oare oasele acestea să învieze? Eu am răspuns, Doamne Dumnezeule, Tu știi lucrul acesta. El mi-a zis, Prorocește despre oasele acestea și spune-le, Oase uscate, ascultați cuvântul Domnului. Așa vorbește Domnul Dumnezeu către oasele acestea. Iată că voi face să intre în voi un duh și veți învia. Vă voi da vine, voi face să crească pe voi carne, vă voi acoperi cu piele, voi pune un duh în voi și veți învia. Și veți ști că eu sunt Domnul. Am prorocit cum mi se poruncise. Și pe când proroceam, s-a făcut un vuiet și iată că s-a făcut o mișcare și oasele s-au apropiat unele de altele. M-am uitat și iată că le-au venit bine, carnea a crescut și le-a acoperit pielea pe deasupra. Dar nu era încă Duh în ele. El mi-a zis, prorocește și vorbește Duhului. Prorocește fiul omului și zi Duhului. Așa vorbește Domnul Dumnezeu. Duhule, vino din cele patru vânturi, suflă peste morții aceștia ca să învieze. Am prorocit cum mi se poruncise. Și-a intrat Duhul în ei, și-au înviat și-au stătut pe picioare. Era o oaste mare, foarte mare la număr. El mi-a zis, fiul omului. Oasele acestea sunt toată casa lui Israel. Iată că ei zic, ni s-au uscat oasele, ni s-a dus nădejdea, suntem pierduți. De aceea prorocește și spunele? așa vorbește Domnul Dumnezeu, iată vă voi deschide mormintele, vă voi scoate din mormintele voastre, poporul meu, și vă voi aduce iarăși în țara lui Israel. Și veți ști că eu sunt Domnul când vă voi deschide mormintele și vă voi scoate din mormintele voastre, poporul meu. Voi pune Duhul meu în voi și veți trăi. Vă voi așeza iarăși în țara voastră și veți ști că eu, Domnul, am vorbit și am și făcut, zice Domnul. Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel. Fiul omului, ia o bucată de lemn și scrie pe ea. Pentru Iuda și pentru copiii lui Israel, care sunt tovarășii lui. Ia apoi o altă bucată de lemn și scrie pe ea. Pentru Iosif, lemnul lui Efraim și pentru toată casa lui Israel, care este tovarășa lui. După aceea, împreunele una cu alta într-o singură bucată, așa încât să fie una în mână ta. Și când îți vor zice copiii poporului tău, nu vrei să ne lămurești ce înseamnă lucrul acesta? Să le răspunzi. Așa vorbește Domnul Dumnezeu. Iată că voi lua toiagul de lemn al lui Iosif, care este în mâna lui Efraim, și al semințiilor lui Israel, care sunt ovarăș, Le voi uni cu toiagul lui Iuda și voi face un singur lemn, așa că vor fi una în mâna mea. Toiegele de len pe care vei scrie să le ții astfel în mâna ta sub ochilor și să le spui. Așa vorbește Domnul Dumnezeu. Iată voi lua pe copiii lui Israel din mijlocul neamurilor la care s-au dus. Îi voi strânge din toate părțile și îi voi aduce înapoi în țara lor. Voi face din ei un singur neam în țară, pe munții lui Israel. Toți vor avea un singur împărat și nu vor mai fi două neamuri, nici nu vor mai fi împărțiți în două părății. Nici nu se vor mai spurca prin idolii lor cu urăciunile lor și cu toate fără de legile lor. Îi voi scoate din toate abaterile cu care au păcătuit și îi voi curăți. Ei vor fi poporul meu și eu voi fi Dumnezeul lor. Robul meu David va fi împărat peste ei și toți vor avea un singur păstor. Vor urma poruncile mele, vor păzi legile mele și le vor împlini. Vor locui iarăși în țara pe care am dat-o robului meu Iacov și pe care au locuit-o și părinții voștri. Da, vor locui în ea, ei, copiilor și copiii copiilor lor pe vecie și robul meu David va fi voievodul lor în veci. Voi încheia cu ei un legământ de pace, care va fi un legământ veșnic cu ei. Îi voi sădi și îi voi mulți și voi pune locașul meu cel sfânt în mijlocul lor pentru totdeauna. Locuința mea va fi între ei. Eu voi fi Dumnezeul lor și ei vor fi poporul meu. Și neamurile vor ști că eu sunt Domnul care sfințește pe Israel, când locașul meu cel sfânt va fi pentru totdeauna în mijlocul lor. Capitolul 38 Cuvântul Domnului mi-a vorbit astfel. Fiul omului. Întoarce-te cu fața spre Gog din țara lui Magog, spre Domnul Roșului, Meșecului și Tubalului, și prorocește împotriva lui. Și spune, așa vorbește Domnul Dumnezeu, Iată am necaz pe tine, Gog, Domnul Roșului, Meșecului și Tubalului, te voi târâ și îți voi pune în cârlig în fălci. Te voi scoate pe tine și toate oastea ta, cai și călăreți, toți îmbrăcați în chip strălucit, cea tă mare de popor care poartă scut și pavăză și care toți mânuiesc sabia. Împreună cu ei voi scoate pe cei din Persia, Etiopia și Put, toți cu scut și coif. Gomerul cu toate oștile lui, țara togarmei din fundul miezului noaptei, cu toate oștile sale, popoare multe împreună cu tine. Pregătește-te, dar, fii gata tu și toată mulțimea adunată în jurul tău, fii căpetenia lor. După multe zile vei fi în fruntea lor. În vremea de apoi vei merge împotriva țării, ai cărei locuitori, scăpați de sabie, vor fi strânși dintre mai multe popoare pe munții lui Israel, care de multă vreme fusese repuștii. Dar fiind scoși din mijlocul popoarelor, vor fi toți liniștiți în locuințele lor. Iar tu te vei sui, vei înainta ca o furtună, vei fi ca un nor negru care va acoperi țara, tu cu toate oștile tale și multe popoare cu tine. Așa vorbește Domnul Dumnezeu. În ziua aceea, multe gânduri îți vor veni în minte și vei urzi planuri rele. Vei zice, mă voi sui împotriva țării acesteia deschise, voi nevăli peste oamenii aceștia liniștiți care stau fără grijă în locuințele lor, toți în locuințe fără ziduri și neavând nici zăvoare, nici porți. Mă voi duce să iau pradă și să mă dedau la jaf, să pun mâna pe aceste dărâmături locuite din nou, pe poporul acesta strâns din mijlocul neamurilor, care are turme și moșii și locuiește în mijlocul pământului. Seba și Dedan, negustorii din Tars și toți puiilor de lei îți vor zice, vii să iei pradă? Pentru Jafțe adunătoare mulțimea ta, ca să iei argint și aur, ca să iei turme și avuții și să faci o pradă mare? De aceea prorocește fiul omului și spune lui Gog, așa vorbește Domnul Dumnezeu. Da, în ziua când poporul meu Israel va trăi în liniște, vei porni din țara ta și vei veni din fundul miază noaptei, tu și multe popoare cu tine. Toți călări pe cai, o mare mulțime și o puternică oștire. Vei înainta împotriva poporului meu Israel ca un nor care va acoperi țara. În zilele de apoi te voi aduce împotriva țării mele ca să mă cunască neamurile când voi fi sfințit în tine sub ochii lor, Gog. Așa vorbește Domnul Dumnezeu. Nu ești tu acela despre care am vorbit odinioară prin robii mei prorocii lui Israel care au prorocit atunci ani de zile că te voi aduce împotriva lor? În ziua aceea însă, în ziua când va porni Gog împotriva pământului lui Israel, zice Domnul Dumnezeu, mi se va sui în nări mânia aprinsă. O spun în gelozia și în focul mâniei mele. În ziua aceea va fi un mare cu tremur în țara lui Israel. Peștii mării și păsările cerului vor tremura de mine și fiarele câmpului și toate teritoriile care se târăs pe pământ și toți oamenii care sunt pe fața pământului. Munții se vor răsturna, pereții stâncilor se vor prăbuși și toate zidurile vor cădea la pământ. Atunci voi chema groază împotriva lui pe toți munții mei, zice Domnul Dumnezeu. Sabia fiecaruia se va întoarce împotriva fratelui său. Îl voi judeca prin ciumă și sânge, printr-o ploaie praznică și prin pietre de grindină. Voi ploua foc și pucioasă peste el, peste oștile lui și peste popoarele cele multe care vor fi cu el. Îmi voi arăta astfel mărimea și sfințenia. Mă voi face cunoscut înaintea mulțimii neamurilor și vor ști că eu sunt Domnul. Capitolul 39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 Nu voi mai lăsa pe niciunul din ei acolo și nu le voi mai ascunde fața mea, căci voi turna Duhul meu peste casa lui Israel, zice Domnul Dumnezeu. Capitolul 40 În anul al 25-lea al robiei noastre, la începutul anului, în ziua a 10-a lunii, la 14 ani după dărâmarea cetății, tocmai în ziua aceea a venit mâna Domnului peste mine și m-a strămutat în țara lui Israel. M-a dus acolo niște vedenii dumnezeiești și m-a așezat pe un munte foarte înalt. Spremează zi de acest munte era ceva ca o cetate zidită. M-a dus acolo și iată că acolo era un om a cărui înfățișare era ca înfățișarea aramei. El avea în mână o sfoară de măsurat de in și o prăjină de măsurat și stătea la poarte. Omul acela mi-a zis, fiul omului, privește cu ochii tăi, ascultă cu urechile tale și ia aminte la toate lucrurile pe care ți le voi arăta. Căci ai fost adus aici ca să ți le arăt. Fă cunoscut casei lui Israel tot ce vei vedea. Un zid înconjura templul pe din afară, de jur împrejur. În mâna omului aceluia era o prăjină de măsurat lungă de șase coți, fiecare cot având o palmă mai mult decât cotul obișnuit. A măsurat lățimea zidului care era de o prăjină și înălțimea care era tot de o prăjină. A mers la poarta de răsărit și a suit treptele. A măsurat pragul porții care era lat de o prăjină și celălalt prag care era lat de o prăjină. Fiecare odaie de pază era lungă de o prăjină și largă tot de o prăjină. Între fiecare două odăi de pasă era un loc gol de cinci coți. Pragul porții de lângă tinda porții din lăuntru era de o prăjină. A măsurat și tinda porții din lăuntru, era de o prăjină. A măsurat apoi tinda porții, era de opt coți și stâlpii ei erau de doi coți. Tinda porții era spre partea din lăuntru. Odăile de pază ale porții de răsărit erau număr de trei de o parte și trei de celalte. Câte strele aveau aceeași măsură și stâlpii de fiecare parte aveau tot aceeași măsură. A măsurat apoi lărgimea deschizăturii porții care era de 10 coți și lungimea porții care era de 13 coți. Înaintea odăilor de pază era un loc gol de un cot de o parte și de cealaltă. Fiecare odăie de pază avea șase coți de o parte și șase coți de cealaltă. A măsurat poarta de la acoperișul unei odăi de pază până la acoperișul celeilalte. Între cele două deschizături care erau față față, era o lățime de 25 de coți. A măsurat tinda porții curți și a găsit 20 de coți. Tinda da într-o curte de jur în împrejurul porții. Locul dintre poarta de la intrare și tinda porții din lăuntru era lung de 50 de coți. La odăile de pază și la stâlpilor din lăuntru porții de jur în împrejur erau niște fereste îngrădite. Ferestre erau și în lăuntru în tinzile porții de jur în împrejur, iar pe stâlpi erau săpate ramuri de finici. M-a dus în curte de afară unde se află odăi și un caldarâm de jur împrejur. Pe caldărâmul acesta erau 30 de odăi. Caldărâmul era pe lângă porți și era de-a lungul porților. Acesta era caldărâmul de jos. A măsurat lățimea de la poarta de jos până la poarta de afară a curții din lăuntru și avea 100 de coți, la răsărit și la miază-noapte. A măsurat lungimea și lățimea porții de miază-noapte a curții de afară. Odăile ei, de pază, în număr de trei de o parte și trei de alta, stâlpii și tinda ei aveau aceeași măsură ca poarta din tâi. 50 de coți în lungime și 25 de coți în lățime. Ferestrele ei, tinda ei, finicii ei aveau aceeași măsură ca poarta de răsărit. Tesuiai la ea pe șapte trepte, iar tinda ei era în partea din lăuntru. La curtea din lăuntru era o poartă în fața porții de miază noapte și în fața porții de răsărit. A măsurat 100 de coți de la o poartă până la cealaltă. M-a dus în partea de miază zi unde se afla poartă de la miază zi. I-a măsurat stâlpii și tinda care aveau aceeași măsură. Poarta aceasta și tinda ei aveau ferestre de jur în împrejur ca și celelalte ferestre și poarta era lungă de 50 de coți și lată de 25 de coți. La ea ei pe o scară de șapte trepte, iar tinda ei era în partea din lăuntru. Pe stâlp era câte un finic de fiecare parte. Curtea din lăuntru avea o poartă înspre mează zi. A măsurat de la o poartă până la cealaltă spre mează zi 100 de coți. M-a dus în curte din lăuntru pe poarta de miază zi. A măsurat poarta de miază zi și a găsit că avea aceeași măsură. Odăile ei de pază, stâlpii și tinda ei aveau aceeași măsură. Poarta aceasta și tinda ei aveau ferestre de jur împrejur și poarta era lungă de 50 de coți și lată de 25 de coți. De jur împrejur erau tins lungi de 25 de coți și late de 5 coți. Tinda porții dădea în curte de afară, pe stâlpii ei erau finici și opt trepte pentru suit la poartă. M-a dus apoi în curte din lăuntru, pe intrarea de răsărit. A măsurat poarta și a găsit că avea aceeași măsură. Odăile ei de pază, stâlpii ei și tinda ei aveau aceeași măsură. Poarta aceasta și tinda ei aveau și ele ferestre de jur împrejur, lungi de 50 de coți și late de 25. Tinda ei dădea în Curte de afară, de fiecare parte erau finici pe stâlpi și opt trepte pentru suit la poartă. M-a dus la poarta de miază noapte. A măsurat-o și a găsit aceeași măsură. Și ea avea o dăi de pază, stâlpi, tindă și ferestre de jur împrejur. Era lungă de 50 de coți și lată de 25 de coți. Tinda ei dădea în curte de afară. De fiecare parte erau finici pe stâlpii ei și opt trepte pentru suit la poartă. Era o odaie care se deschidea spre tinda porții. Acolo trebuiau spălate arderile de tot. În tinda porții erau de fiecare parte două mese pe care trebuia junghiată arderea de tot, jertfa de ispășire și jertfa pentru vin. În una din părțile de afară, cum tesuile la intrarea porții de miază noapte, erau două mese. Și în cealaltă parte, spre tinda porții, erau iarăși două mese. În cele două părți ale porții se aflau astfel patru mese de o parte și patru mese de cealaltă, de toate opt mese pe care trebuiau înjunghiate jertfele. În fața meselor pentru jerte, mai erau pentru arderile de tot patru mese de pietre cioplite, lungi de un cot și jumătate, late de un cot și jumătate și înalte de un cot. Pe mesele acestea trebuiau puse uneltele cu care se jungheau vitele pentru arter de tot și pentru celelalte jertve. Pe din lăuntru ca să avea de jur împrejur pe vazuri de un lat de mână, care slujeau ca mese pentru carne jertfelor. Afară din poarta din lăuntru erau două odăi pentru cântăreți în curtea din lăuntru. Una era alături de poarta de miază-noapte și avea fața spre miază-zi, cealaltă era alături de poarta de miază-zi și avea fața spre miază-noapte. El mi-a zis, odaia aceasta miez miază-zi este pentru preoții care îngrijesc de slujba templului, iar odaia miez miază-noapte este pentru preoții care îngrijesc de slujba altarului. Fiii lui Țadoc sunt aceia care din fiul lui Levi se apropie de Domnul ca să-i slujească. A măsurat curtea care era în patru colțuri, lungă de o sută de coți. Altarul era înaintea casei. M-a dus în tinda casei, a măsurat stâlpii tinzii și a găsit cinci coți de o parte și cinci coți de cealaltă. Lățimea porții era de 14 coți, iar peretele de pe laturile porții era de trei coți de o parte și de trei coți de cealaltă. Tinda avea o lungime de douăzeci de coți și o lățime de 12 coți. Tesuiei la ea pe 10 trepte. Lângă stâlpi mai erau și alți stâlpi, unul de o parte și altul de alta. Capitolul 41 M-a dus în templu. A măsurat stâlpii. Aveau o lățime de șase coți de o parte și o lățime de șase coți de alta. Aceasta este lățimea stâlpilor. Lățimea ușii era de zece coți, iar canaturile ușii erau late de cinci coți de o parte și cinci coți de cealaltă parte. A măsurat și lungimea templului, 40 de coți și lățimea 20 de coți. Apoi a intrat înăuntru, a măsurat ușii ori ușii, doi coți, ușa șase coți și lățimea ușii șapte coți. Pe partea dinainte a templului a măsurat în lungime 20 de coți și în lățime 20 de coți și mi-a zis, acesta este locul prea sfânt. A măsurat zidul casei, gros de 6 coți și lățimea odăilor lăturalnice de jur înprejurul casei, patru coți. Odăile lăturalnice erau unele peste altele număr de 30, așezate în trei caturi. Ele dădau niște îmbucături de zid făcute anume pentru odăile acestea de jur împrejurul casei, așa că se sprijineau pe ele și nu pe zidul casei. Odăile, cu cât erau mai sus, cu atât erau mai încăpătoare și te suiai la ele o colin, căci te suiai împrejurul casei pe o scară șerpuitoare. Astfel era mai mult loc alărgime în partea de sus a casei și din catul de jos te suiai în catul de sus prin cel de la mijloc. De jur împrejurul casei se vedea o pardoseală ieșită în afară. Odăile lateralnice aveau niște temelii și erau de o prăjină întreagă, adică șase coți la unghi. Zidul de afară al odăilor lateralnice avea o grosime de cinci coți. Locul gol dintre odăile lateralnice ale casei și odeile din prejurul casei aveau o lățime de douăzeci de coți de jur în prejur. Ușa odeilor lateralnice dădea în locul gol. O ușă la mează noapte și o ușă la mează zi. Și lărgimea locului gol era de cinci coți de jur în prejur. Clădirea din fața locului gol, din partea de apus, avea o lățime de 70 de coți, un zid de cinci coți de gros de jur împrejur și era lung de 90 de coți. A măsurat și casa care avea o lungime de 100 de coți. Locul gol, clădirea și zidurile sale aveau de asemenea o lungime de 100 de coți. Lățimea feței casei și a locului gol dinspre răsărit era de 100 de coți. A măsurat lungimea clădirii dinaintea locului gol, pe partea din a casei și în privoarele ei de fiecare parte. Erau o sută de coți. Templul și casa din lăuntru, tinda de afară, pragurile, ferestrele îngrădite, pridvoarele din jurul celor trei caturi, în fața pragurilor, erau acoperite cu lemn de jur în prejur. De la pământ până la ferestrele acoperite, până deasupra ușii, partea din lăuntrul casei, partea de afară, tot zidul de jur împrejurul casei din lăuntru și din afară, totul era după măsură. Și împodobit cu heruvim și finici. Între doi heruvim era un finic. Fiecare heruvim avea două fețe, o față de om întoarsă spre un finic de o parte și o față de leu întoarsă spre celălalt finic, de cealaltă parte, așa era de jur împrejurul casei. De la pământ până deasupra ușii erau heruvim și finici și tot așa și pe zidul templului. Ușorii templului erau în patru muchi și în fața locului preasfânt era ceva care se vedea ca un altar de lemn, înalt de trei coți, lung de doi coți și lat de doi coți. Colțurile, temelia și pereții lui erau de lemn. Omul acela mi-a zis, aceasta este masa care este înaintea Domnului. Templul și locul sfânt, aveau două uși. Fiecare ușă avea două canaturi care se întorceau amândouă pe uși, două canaturi pentru o ușă și două pentru celaltă. Pe ușile templului erau săpați heruvim și finici, ca și pe ziduri. În fața pridvorului de afară erau niște grinzi de lemn îmbucate între ele. Erau ferestre îngrădite și de o parte și de cealaltă erau finici. Și tot așa era și pe laturile pridvorului, pe odăile lateralnice ale casei și pe grinzile de sus. Capitolul 42 Apoi m-a scos și m-a dus în curtea de afară dinspre spremează noapte și m-a dus în odăile din față locului gol și din fața clădirii la miază noapte. Fața unde se afla ușa de miază noapte avea o lungime de 100 de coți și lățimea era de 50 de coți. În dreptul celor douăzeci de coți ai curții din lăuntru și în dreptul caldaremului curții de afară, se aflau pridvoare lângă pridvoare, în catul al treilea. Pe dinaintea odăilor era un loc de trecere lat de 10 coți și un drum de un cot. Ușile lor erau spre noapte. Odăile de sus erau mai strâmte decât cele de jos și decât cele de la mijlocul clădirii, pentru că le mai luau din loc și pridvoarele. Erau trei caturi, dar n-aveau stâlp ca stâlpii curților. De aceea începând de jos, odăile de sus erau mai strâmte decât cele de jos și cele de la mijloc. Zidul de afară care mergea alături cu odăile din spre curtea de afară în fața odăilor, avea o lungime de 50 de coți, căci lungimea odăilor din spre curtea de afară era de 50 de coți. Dar fața templului avea o sute de coți. De desubtul acestor odăi era intrarea de la răsărit cum veneai din curtea de afară. Mai erau niște odăi de grosimea zidului curții dinspre răsărit în dreptul locului gol și în dreptul clădirii. În fața lor era un loc de trecere, ca și înaintea odăilor dinspre spremează noapte, de aceeași lungime și lățime. Ieșirile, întocmirea și ușile lor erau la fel. Tot așa era și cu ușile odăilor dinspre spremează zi. Era o ușă la capul locului de trecere, care se afla drept înaintea zidului dinspre răsărit, pe unde intrai. El mi-a zis, Odăile de la mează noapte și odăile de la mează zi, care sunt în fața locului gol, sunt odăile sfinte, unde vor mânca lucrurile prea sfinte preoții care se apropie de Domnul. În ele vor pune lucrurile prea sfinte, darurile de mâncare, vitele aduse ca jertfe de ispășire și de vină, căci locul acesta este sfânt. Când vor intra preoții, nu vor ieși din locul sfânt ca să se ducă în curte de afară, ci își vor lăsa acolo hainele cu care fac slujba, căci hainele acestea sunt sfinte. Se vor îmbrăca în alte haine ca să se apropie de curtea care este pentru popor. După ce a sprevit de măsurat casă din lăuntru, m-a scos pe poarta dinspre răsărit și a măsurat-o pe partea de afară, de jur în jur. A măsurat partea de răsărit cu prăjina de măsurat și de jur în jur a găsit 500 de prăjini. A măsurat partea de miez noapte cu prăjina de măsurat și a găsit de jur în jur 500 de prăjini. A măsurat partea de miez zi cu prăjina de măsurat și a găsit 500 de prăjini. S-a întors apoi spre apus. Și-a măsurat 500 de prăjini cu prăjina de măsurat. A măsurat astfel în cele patru laturi zidul de jur în împrejurul casei. Lungimea era de 500 de prăjini și lățimea de 500 de prăjini. Zidul acesta despărțea locul sfânt de cel nesfânt. Capitolul 43. M-a dus la poartă, la poarta dinspre răsărit. Și iată că slava Dumnezeului lui Israel venea de la răsărit. Glasul său era ca urletul unora pe mari și pământul strălucea de slava sa. Vedenia aceasta semăna cu aceea pe care o abusesem când venisem să nimicesc cetatea. Și vedeniile acestea semănau cu aceea pe care o abusesem lângă râul Chebar. Și am căzut cu fața la pământ. Slava Domnului a intrat în casă pe poarta dinspre răsărit. Atunci Duhul m-a răpit și m-a dus în curtea din lăuntru și casa era plină de slava Domnului. Am auzit pe cineva vorbindu-mi din casă și un om stătea lângă mine. El mi-a zis, fiul omului, acesta este locul scaunului meu de domnie, locul unde voi pune talpa picioarelor mele. Aici voi locui veșnic în mijlocul copiilor lui Israel. Casa lui Israel și împărații lor nu-mi vor mai pângări în numele meu cel sfânt, prin curviile lor și prin trupurile moarte ale împăraților lor la moartea lor, ca atunci când își puneau pragul lor lângă pragul meu, Stârpii lor lângă stâlpi mei și nu era decât un zid între mine și ei. Așa au pângărit ei numele meu cel sfânt cu urăciunile pe care le-au săvârșit. De aceea i-am mistuit în mânia mea. Acum vor depărta de la mine curviile lor și trupurile moarte ale împăraților lor și vor locui veșnic în mijlocul lor. Tu însă, fiul omului, arată templul acesta casei lui Israel. Ei să măsoare planul și să roșească de nelegiuirile lor. Dacă vor de toată purtarea lor, arată echipul casei acesteia, întocmirea ei, ieșirile și intrările ei, toate planurile și toate legile ei. zugrăvește le sub ochi, ca să păzească toate planurile ei, toate poruncile ei și toate rânduirile ei și să facă întocmai după ele. Aceasta este legea privitoare la casă. Pe vârful muntelui tot locul pe care îl va cuprinde ea este prea sfânt. Iată, aceasta este legea asupra casei. Iată măsurile altarului în coți. Fiecare cot era cu o palmă mai lung decât cotul obișnuit. Temelia era înaltă de un cot și lată de un cot. Și pervazul din prejur avea o lățime de un lat de mână. Aceasta era proptea altarului. De la temelia de pe pământ până la pervazul de jos erau doi coți și o lățime de un cot. Și de la pervazul cel mic până la cel mare erau patru coți și un cot lățime. Altarul avea o vatră de patru coți, și din vatra altarului se înălțau patru coarne. Vatra altarului avea o lungime de 12 coți, o lățime de 12 coți și cu cele patru laturi ale lui făcea un pătrat. Pervazul avea 14 coți lungime pe 14 coți lățime, în cele patru laturi ale lui. Marginea de sus era de o jumătate de cot. Temelia era lată de un cot de jur împrejur și treptele erau îndreptate spre răsărit. El mi-a zis, Fiul omului, așa vorbește Domnul Dumnezeu. Iată legile cu privire la altar, pentru ziua când îl vor face, ca să aducă pe el arder de tot și să stropească sângele. Să dai preoților, leviților care sunt din sămânța lui țadoc și care se apropie de mine ca să-mi slujească, zice Domnul Dumnezeu, un vițel pentru jertfa de ispășire. Să iei din sângele lui și să ungi cele patru coarnele altarului, cele patru colțuri ale pervazului și marginea care îl înconjoară. Să curățești astfel altarul și să faci ispășire pentru el. Să iei vițelul pentru ispășire și să-l ardă într-un loc anume, lângă casa, afară din Sfântul locaș. În ziua a doua, să aduci ca jertfă de ispășire un țap fără cusur, ca să cureți altarul cum l-au curățit cu vițelul. După ce vei isprevid de făcut ispășirea, să aduci un vițel fără cusur și un berbece din turmă fără cusur. Să-i aduci înaintea Domnului. Preoții să-i presare cu sare și să-i aducă Domnului ca ardere de tot. Timp de șapte zile să jertfești în fiecare zi un țap ca jertfă de ispășire. Să jerfească și un vițel și un berbece din turmă, amândoi fără cusur. Timp de șapte zile vor face ispășirea și curățirea altarului și îl vor simți astfel. După ce se vor împlini aceste zile, de la ziua a opta înainte, preoții să aducă pe altar arderile voastre de tot și jertfele voastre de mulțumire. Și vă voi fi binevoitor, zice Domnul Dumnezeu. Capitolul 44 M-a dus înapoi la poarta de a Sfântului Locaș dinspre răsărit, dar era închisă. Și Domnul mi-a zis, poarta aceasta va sta închisă, nu se va deschide și nimeni nu va trece prin ea. Căci Domnul Dumnezeu lui Israel a intrat pe ea, de aceea va rămâne închisă. În ce privește pe voievod, voievodul va putea să șadă sub ea, ca să mănânce pâinea de jertfă înaintea Domnului. El va intra pe drumul care dă întindă porții și va ieși pe același drum. M-a dus apoi la poarta de miază noapte, înaintea casei templului. M-am uitat și iată că slava Domnului îmi pleacă Domnului și am căzut cu fața la pământ. Domnul mi-a zis, Fiul omului, fi cu minte, uită-te cu ochii tăi și ascultă cu urechile tale tot ce-ți voi spune cu privire la toate rânduielile casei Domnului și cu privire la toate legile ei. Privește cu băgare de seamă intrarea casei și toate ieșirile Sfântului Locaș. Și spune celor îndărătnici casei lui Israel, așa vorbește Domnul Dumnezeu, ajungă-vă toate urăciunile voastre casei lui Israel. Ați băgat în locașul meu cel sfânt niște străini cu inima netăiată în prejur și cu carnea netăiată în prejur, ca să-mi spurce casa. Ați adus pâinea mea, grăsimea și sângele înaintea tuturor urăciunilor voastre și ați rupt astfel legământul meu. N-ați păzit ce trebuia păzit cu privire la lucrurile mele, cele sfinte, ci i-ați pus în locul vostru ca să facă slujbă în locașul meu cel sfânt. Așa vorbește Domnul Dumnezeu. Niciun străin, netăiat prejur cu inima și în prejur cu trupul, să nu intre în locașul meu cel sfânt, niciunul din străinii care vor fi în mijlocul copiilor lui Israel. Mai mult, leviții care s-au depărtat de mine când se rătăcea Israel și se abătea de la mine ca să-și urmeze idolii, vor purta pedeapsa nelegiurilor lor. Ei vor fi în locașul meu cel sfânt ca slugi, vor păzi porțile casei și vor face slujbă în casă. Vor junghea pentru popor vitele rânduite, pentru arderile de tot și pentru celelalte jertfe și vor sta înaintea lui ca să-i slujească. Pentru că i-au slujit înaintea idolilor lui și au făcut să cadă în păcat casa lui Israel, de aceea am ridic mâna asupra lor, zice Domnul Dumnezeu, ca să-și poarte pedeapsa lor. Nu se vor apropia de mine ca să fie în slujba mea ca preoți, nu se vor apropia de lucrurile mele cele sfinte, nici de lucrurile mele prea sfinte, ci vor purta pedeapsa rușinii lor și urăciunilor pe care le-au săvârșit. Totuși le voi da paza casei, îi voi întrebuința la toată slujba ei și la tot ce trebuie făcut în ea. Dar preoții, leviții, fiului lui Țiadoc, care au păzit slujba locașului meu celui sfânt, când se rătăceau copiii lui Israel de la mine, aceia se vor apropia de mine să-mi slujească și vor sta înaintea mea ca să-mi aducă grăsime și sânge, zice Domnul Dumnezeu. Ei vor intra în locașul meu cel sfânt, se vor apropia de masa mea ca să-mi slujească și vor fi în slujba mea. Când vor trece pe porțile curții din lăuntru, se vor îmbrăca în haine de in. Nu vor avea pe ei nimic de lână când vor face slujba în porțile curții din lăuntru și în casă. Vor avea pe cap și scufii de in și ismene de in pe coapsele lor. Nu se vor încinge cu ceva care să aducă sudoarea. Iar când vor ieși să se ducă în curtea de afară la popor, vor lepăda veșmintele cu care fac slujba și le vor pune în odăile sfântului locaș. Se vor îmbrăca în altele ca să nu sfințească poporul cu veșmintele lor nu își vor rade capul, dar nici nu vor lăsa părul să crească în voie, ci vor trebui să-și taie părul. Niciun preot nu va bea vin când va intra în curte dinăuntru. Nu vor lua de nevastă nicio văduvă, nicio femeie lăsată de bărbat, ci vor lua numai fecioare din semânța casei lui Israel. Totuși, vor putea să ia și pe văduva unui preot. Vor învăța pe poporul meu să deosebească ce este sfânt, de ce nu este sfânt, și vor arăta deosebirea dintre ce este necurat și ce este curat. Vor judeca neînțelegeri și vor hotărâi după legile mele. Vor păti de asemenea legile și poruncile mele, la toate sărbătorile mele și vor sfinți sabatele mele. Un preot nu se va duce la un mort ca să nu se facă necurat. Nu va putea să se facă necurat decât pentru un tată, pentru o mamă, pentru un fiu, pentru o fică, pentru un frate și pentru o soră care nu era măritat. După curățire, ei se vor număra șapte zile. În ziua când va intra în locașul meu cel sfânt, în curtea dinăuntru, ca să facă slujba în Sfântul locaș, că își va aduce jertfa de ispășire, zice Domnul Dumnezeu. Iată moștenirea pe care o vor avea. Eu voi fi moștenirea lor. Să nu le dați nicio moștenire în Israel. Eu voi fi moșia lor. Dar se vor hrăni cu darurile de mâncare, cu jertfele de ispășire și de vine. Și tot ce va fi închina Domnului prin făgăduință în Israel va fi al lor. Cele mai bune din cele din tâi roade de orice fel și partea ridicată din toate darurile de mâncare pe care le veți aduce ca daruri ridicate vor fi ale preoților. Veți da preoților și pârga făinii voastre pentru ca binecuvântarea să rămână peste casa voastră. Preoții însă nu vor mânca din nicio pasăre sau vită moarte, ori sfârșiată de fiar. Capitolul 45 Când veți împărți țara ca moștenire prin sorți, să ridicați ca dar sfânt pentru Domnul o bucată din țară, lungă de 25.000 de coți și lată de 10.000. Aceasta va fi sfântă în toată întinderea ei. Din bucata aceasta veți lua pentru Sfântul locaș 500 de coți în lung și 500 de coți în lat, în patru laturi, și 50 de coți ca loc slobot de jur împrejur. Din această întindere să măsori o bucată lungă de 25.000 și lată de 10.000 pentru Sfântul locaș, pentru locul sfânt. Aceasta este partea sfântă din țară. Ea va fi a preoților care fac slujba în Sfântul Locaș, care se apropie de Domnul să-i slujească. Acolo vor fi casele lor și acesta va fi un loc sfânt pentru Locașul cel Sfânt. Leviților care slujesc în casă să li se dea în stăpânire un ținut de 25.000 de coți în lung și 10.000 în lat, pentru cetățile în care vor locui împreună cu 20 de odăi. Să dați și cetății o moșie de 5.000 de coți în lat și 25.000 în lung. Lângă parte cea sfântă luată pentru sfântul locaș. Aceasta va fi pentru toată casa lui Israel. Pentru domnitor veți osebi un loc lângă cele două laturi ale părții sfinte și ale moșiei cetății. De-a lungul părții sfinte și de-a lungul moșiei cetății, l-a apus departe de apus și l-a răsărit departe de răsărit pe o lungime cât una din părți, de la hotarul de apus până la hotarul de răsărit. Acesta va fi pământul lui, moșia lui în Israel. Și domnitorii mei nu vor mai asupri poporul meu, și vor împărți casei lui Israel cealaltă parte a țării după semințiile ei. Așa vorbește Domnul Dumnezeu. Destul, domnitorii lui Israel, încetați cu silnicia și răpirile, faceți judecată și dreptate. Înlăturați toarcerile voastre de la poporul meu, zice Domnul Dumnezeu. Să aveți cumpene drepte, o efă dreaptă și un bat drept. Efa și batul să aibă aceeași măsură, batul să cuprindă a zecea parte dintr-un omer și efa a zecea parte dintr-un omer. Măsura lor se va potrivi după omer. Siclul să fie de 20 de ghiere, 5 sicli să fie 5, 10 sicli să fie 10, iar mina să fie de 50 de sicli. Iată darul de mâncare pe care îl veți ridica. Așa se aparte dintr-o efă la un omer de grâu și așa se aparte din efă la un omer de orz. Pentru un delemn la un bat de un delemn veți datora a zecea parte dintr-un bat la un cor, care este tot una cu un omer de zece bați, căci zece bați fac un omer. O oaie dintr-o turmă de 200 de oi din toate semințiile lui Israel să fie dată ca dar de mâncare, artere de tot și jertfă de mulțumire pentru ca să slujească drept jertfă de ispășire, zice Domnul Dumnezeu. Tot poporul din țară va trebui să dea darul acesta de mâncare pentru domnitorul lui Israel. Domnitorul va fi dator să dea arterile de tot, darurile de mâncare și jertfele de băutură la sărbători, la lunile noi, la sabate, la toate adunările de sărbătoarele casei lui Israel. El... Va îngriji de jertfa ispășitoare, de darul de mâncare, de artere de tot și de jertfa de mulțumire ca să se facă ispășire pentru casa lui Israel. Așa vorbește Domnul Dumnezeu. În cea din tâi zi a lunii întâi, vei lua un vițel fără cusur și vei face ispășire pentru sfântul locaș. Preotul va lua din sângele jertfei ispășitoare și va pune pe ușorii casei, pe cele patru colțuri ale pervazului altarului și pe ușorii porții curții dinăuntru. Tot așa vei face și în casa întâi a lunii a șapte, în ziua 1 a lunii noi, pentru cei din popor care păcătuiesc fără voie sau din nechipzuință. Și astfel veți curăți casa. În ziua a patruzprătăcea a lunii întâi veți prăznui paștele. Sărbătoarea va ține șapte zile în care timp se vor mânca azim. Domnitorul va aduce în ziua aceea pentru el și pentru tot poporul țării un vițel ca jertfă de ispășire. În timpul celor șapte zile ale sărbătorii va aduce ca de tot Domnului, Șapte viței și șapte berbeci fără cusuri, în fiecare din cele șapte zile, și un țap ca jertă de ispășire în fiecare zi. Va adăuga și darul de mâncare, câte o efă de fiecare vițel și o efă de fiecare berbece cu câte un hind un de lemn de efă. În ziua a 15 a lunii 7-a -a, la sărbătoare, va aduce timp de șapte zile aceleași jertfe de ispășire, aceleași arderi de tot și aceleași dar de mâncare, împreună cu un de lemnul. Capitolul 46 Așa vorbește Domnul Dumnezeu. Poarta curții din lăuntru, dinspre răsărit, va rămâne închisă în cele șase zile de lucru, dar se va deschide în ziua sabatului și va fi deschisă și în ziua lunii noi. Domnitorul va intra pe drumul care dă în tinda porții de afară și va sta lângă ușiorii porții. Apoi preoții vor aduce arderea lui de tot și jerfele lui de mulțumire. El se va închina pe pragul porții, apoi va ieși iarăși afară și poarta nu se va închide până seara. Poporul țării se va închina și el înaintea domnului la intrarea acestei porți, în zilele de sabat și la lunile noi. Arderea de tot pe care o va aduce domnului Domnitorul în ziua sabatului va fi de șase mii fără cusur și un berbece fără cusur. Apoi darul lui de mâncare va fi o efă de berbece și un dar de bună voie pentru miei, cu un hind de un de lemn de fiecare efă. În ziua lunii noi va da un vițel fără cusur, șase mii și un berbece, toți fără cusur. Și darul lui de mâncare va fi de o efă pentru vițel o efă pentru berbece și cât va voi pentru miei, cu un chin de undelem de fiecare efă. Când va intra Domnitorul, va intra pe drumul din tinda porții și va ieși pe același drum. Dar când va veni poporul țării înaintea Domnului la sărbători, cel ce va intra pe poartă de miază noapte ca să se închine va ieși pe poartă de miază zi, iar cel ce va intra pe poartă de miază zi, va ieși pe poartă de miază noapte. Nu trebuie să se întoarcă pe aceeași poartă pe care vor intra, ci vor ieși drept înainte pe cealaltă. Domnitorul va intra cu ei când vor intra și vor ieși împreună când vor ieși. La sărbători și la praznice, darul de mâncare va fi de o efă pentru vițel, o efă pentru berbece și cât va voi pentru miei, împreună cu un hindă unde lemn de fiecare efă. Dacă însă domnitorul aduce Domnului o ardere de tot de bunăvoie sau o jerfă de mulțumire de bunăvoie, îi vor deschide poarta dinspre răsărit și el își va aduce arderea de tot și jerfă de mulțumire așa cum o aduce în ziua sabatului. Apoi va ieși afară și după ce va ieși vor închide iarăși poarta. În fiecare zi vei aduce Domnului ca ardere de tot un miel de un an cusur. Pe acesta îl vei aduce în fiecare dimineață. Vei mai adăuga la el ca dar de mâncare în fiecare dimineață a șasea parte dintr-o efă și a treia parte dintr-un hind de un de lemn pentru stropirea floarei de făină. Acesta este darul de mâncare de adus Domnului. Aceasta este o lege veșnică pentru totdeauna. În fiecare dimineață vor aduce astfel mielul și darul de mâncare împreună cu un de ca o ardere de tot veșnică. Așa vorbește Domnul Dumnezeu. Dacă domnitorul dă unuia din fii săi un dar luat din moștenirea sa, darul acesta va rămâne al fiilor săi, ca moșia lor prin drept de moștenire. Dar dacă dă unuia din slujitorii lui un dar luat din moștenirea lui, darul acela va fi al lui până în anul slobozeniei, apoi se va întoarce înapoi domnitorului. Numai fiii lui vor stăpâni ce le va da din moștenirea lui. Domnitorul nu va lua nimic din moștenirea poporului, nu-l va despuia de moșiile lui, ci ce va da de moștenire fiilor săi, va lua din ce are el, pentru ca niciunul din poporul meu să nu fie îndepărtat din moșia lui. M-a dus pe intrarea de lângă poartă în sfinte rânduite preoților și care se află spre miezul noapte. Și iată că în fund era un loc înspre apus. El mi-a zis, acesta este locul unde vor fierbe preoții carnea de la jertfele pentru vină și pentru ispășire și unde vor coace darurile de mâncare ca să se ferească să le ducă în curtea de afară și să sfințească astfel poporul prin ele. M-a dus apoi în curtea de afară și m-a făcut să trec pe lângă cele patru colțuri ale curții. Și iată că era o curte la fiecare colț al curții. Și în cele patru colțuri ale curții erau niște curți despărțite, lungi de 40 de coți și late de 30. Câtești patru? Aveau aceeași măsură și erau în colțuri. Câteș patru erau înconjurate cu un zid și la picioarele zidului de jur împrejur erau niște vetre pentru gătit. El mi-a zis, acestea sunt bucătăriile unde vor fierbe slujitorii casei carnea de la jertfele aduse de popor. Capitolul 47 M-a adus înapoi la ușa casei și iată că ieșa apă de supragul casei dinspre răsărit, căci fața casei era spre răsărit.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 Acei străini care vor naște copiii în mijlocul vostru. Pe aceștia îi veți privi ca pe niște băștinași între copiii lui Israel. Ei să aibă moștenirea prin sorți împreună cu voi între semințiile lui Israel. Străinului îi veți da moștenirea lui în seminția în care va locui, zice Domnul Dumnezeu. Capitolul 48 Iată numele semințiilor. La marginea de miez noapte, de-a lungul drumului de la Hetlon, cum mergi spre Hamat și Hazar Enon, la hotarul Damascului de la miez de noapte, spre Hamat, de la răsărit până la apus, partea lui Dan. Lângă hotarul lui Dan de la răsărit până la apus, partea lui Așer. Lângă hotarul lui Așer de la răsărit până la apus, partea lui Neftali. Lângă hotarul lui Neftali de la răsărit până la apus, partea lui Manase. Lângă hotarul lui Manase de la răsărit până la apus, partea lui Efraim. Lângă hotarul lui Efraim de la răsărit până la apus, partea lui Ruben. Lângă hotarul lui Ruben, de la răsărit până la apus partea lui Iuda. Lângă hotarul lui Iuda, de la răsărit până la apus, va fi partea sfântă pe care o veți despărți, lată de 25.000 de coți și lungă cât una din părțile de la răsărit până la apus. În mijlocul ei va fi Sfântul Locaș. Partea pe care o veți despărți pentru Domnul va avea 25.000 de coți în lungime și 10.000 în lățime. Această parte sfântă va fi a preoților. 25.000 de coți la miață noapte, 10.000 în lat la apus, 10.000 în lat la răsărit și 25.000 în lung la mia zi. În mijloc însă va fi Sfântul locaș al Domnului. Ea va fi a preoților sfințiți, a fiilor lui Țadoc, care au făcut slujba Sfântului meu locaș, care nu s-au rătăcit ca leviții când se rătăceau copiii lui Israel. Ea va fi a lor ca parte prea sfântă, luată din partea țării, care va fi osebită Domnului lângă hotarul leviților. Leviții vor avea alăturea cu hotarul preoților 25.000 de coți în lung și 10.000 în lat, 25.000 în toată lungimea și 10.000 în lățime. Nu vor putea să vândă nimic din ea nici să schimbe, și această pârgă a țării nu va putea fi înstrăinată, căci este închinată Domnului. Ceilalți 5.000 de coți însă, care mai rămân în lat înaintea celor 25.000, vor fi dați cetății ca loc obișnuit pentru locuință și pășune, și cetatea va fi la mijloc. Iată-i măsurile! Înspre noapte 4.500 de coți, înspre zi 4.500, înspre răsărit 4.500, înspre apus 4.500. Cetatea va avea o prejurime de 250 de coți la de noapte, 250 la de zi, 250 la răsărit și 250 la apus. Rămășița din lungime de lângă partea sfântă, 10.000 la răsărit și 10.000 la apus, alături de partea sfântă, va da veniturile rânduite pentru întreținerea lucrătorilor cetății. Lucrătorii cetății vor fi luați din toate semințiile lui Israel. Toată partea sfântă va fi de 25.000 de coți în lung și 25.000 în lat, și va alcătui un pătrat împreună cu partea pe care o veți deosebi din ea ca moșie a cetății. Partea care va rămânea va fi a domnitorului de amândouă laturile părții sfinte și moșiei cetății în dreptul celor 25.000 de coți ai părții sfinte lângă hotarul de răsărit și la apus în dreptul celor 25.000 de coți lângă hotarul de apus. În dreptul părților semințiilor. Aceasta va fi partea domnitorului. Partea sfântă însă și sfântul locaș al casei vor fi la mijloc. Astfel, moșia leviților și moșia cetății vor fi în locul părții cuvenite domnitorului în mijloc. Adică ce va fi între hotarul lui Iuda și hotarul lui Beniamin va fi al domnitorului. Iată celelalte seminții. De la răsărit până la apus va fi partea lui Beniamin. Lângă hotarul lui Beniamin, de la răsărit până la apus, partea lui Simeon. Lângă hotarul lui Simeon, de la răsărit până la apus, partea lui Isahar. Lângă hotarul lui Isahar, de la răsărit până la apus, partea lui Zabulon, Lângă hotarul lui Zabulon, de la răsărit până la pus partea lui Gad. Lângă hotarul lui Gad însă, pe partea de miază zi la mieză zi. Hotarul va merge de la Tamar până la apele Meriba, de la Cade până la perul Egiptului și până la Marea Chamare. Aceasta este țara pe care o veți împărți ca moștenire prin sort semințiilor lui Israel. Și acestea sunt părțile lor, zice Domnul Dumnezeu. Iată ieșirile cetății, în partea de miază noapte, care are o întindere de 4.500 de coți. Și porțile cetății se vor numi, după numele seminților lui Israel, trei porți la miază noapte. O poartă lui Ruben, o poartă lui Iuda și o poartă lui Levi. În partea de răsărit, care are o întindere de 4.500 de coți, cu trei porți. O poartă lui Iosif, o poartă lui Beniamin și o poartă lui Dan. În partea de mează cu o întindere de 4.500 de coți și trei porți, o poarta lui Simeon, o poarta lui Isahar și o poarta lui Zabulon. În partea de apus, cu o întindere de 4.500 de coți și trei porți, o poarta lui Gad, o poarta lui Așer și o poarta lui Neftali. De jur împrejurul cetății, 18.000 de coți. Și din ziua aceea numele cetății va fi, Domnul este aici. Aici se încheie cartea Ezechiel.